Nem fél a sötétben? Nem tart az Nem érd meg az árnyékától. Eljártva az úcs a Nem. Én csak gondba járok. Sajnos van. már nem. Nem. Visszaszámolok. 100, 99, 98. Elég. Sire gondol, hogy ki lehet az. Stimmel. Fiala, Ejfej Jancsi. Szivirádió 98.00-án. És internetem. A visszaszámolásnak most már egy eléggé elegáns szakaszába lépett a Civirádió, és benne a Kejfej Jancsi. Ugye a mai nappal együtt azt mondja, egy, hat, tizenegy, tizenhat műsor lesz. Nézőpont kérdése, hogy az sok-e vagy kevés. A 2019. november 29-e péntek van, Taxi és Ilva napja, ami azt jelenti, hogy legközelebb már decemberben találkozunk, december 2-án, amikor hétfőn, este, kor-este, nagyon messzire jött ember lesz az apárjuk volt lokájában, fél tól Sok szeretettel vannak váró, hát másodikán este fél tól Addig bőven van idejük kitölteni a kérdőjét civilradio.hu oldalon megtalálható kérdőjébet amelyet aztán felhasznál a rádió a további életke rendezése érdekében Ma 2019. november 29-en van 5 perccel mondott reggel 7 óra és nagyjából ez a fár perccel rendelkezésünkre mert hogyha a tervei szerint alakulnak az események Sziakálván Akkor előbb Piko majd Navracis Tiborral, Varanyi Krisztinával, végül Báskai Jánossal beszélgetek, hogy nagyjából 9 óra 3 perccor de semmiképpen sem később mint 9 óra 12 perckor degyem a nyújt de szerintem inkább 9 óra 3 perc. A rendelkezésére álljak az ATV CIVI napályá című visorának, hogy aztán... A 2019. november 29-e féltek van, 5 perccel volt reggel 7 óra, ez a helyhelyi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Félra János 14 évben oldiaknak nem felette, és felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott ősora. A városban 6-8 fok között van a önésekkel, biztos van, ahol 5 és van, ahol 9, van, ahol borult és van, ahol felvődés. Egy plurális műsor sok mindent megengedt. Ha a telefonálni akarnak. Én biztos, hogy semmi most nem fogok ajánlani az ígénye tagban, akkor a 06148909903677. 06 egy egy hat egyes számot tudom ajánlani a szüles figyelmükbe. Figyelj, magam, mire lesz. I like it I Oh, oh, oh, oh. 9 -e, péntek van és a pontos idő 10 perccel volat reggel 7 óra, ez a kejfejjelcsi mindenmit azok napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Vikó Navracsis Baranyi bácskai. Ez a mai Szeleviámok az étrendje. Niedermüller péter és Sorbai Ferenc és a jövő héttel egyébként terveink szerint nem egy jó kifejezés, de ki is fúj a közéletiség az utolsó két hétre. Kizárólag azok a szó jó értelmében kötelezettségek maradnak, amelyek együtt jártak eddig és együtt járnak talán a jövőben is az életemmel. Jövétes szerdán 8 órakor lesz legközelebb hülyes balázs interjú jut eszembe. December másodikán hétfőn este nagy nagyon messzire élt ember az Aquarium Club volt lokájában. A belépés díjtalan. Aki nem volt azért, aki volt azért jöjjön el. Kérdőif.civilradio.co Kérdések kitölteni a kérdőívet a Civi Radio jövője okán nulla hat egy négy nyolc még néhány másodpercet Küzdött, de hogy kiemelkedő lett volna, hát attól olyan messze volt az én mint Makó Jeruzsáváltól, de hát különbözőek vagyunk. Viszont 1 4 8 9, 9, 9, 9 másodször 9, 8, 6, 7, 7, 1, 1, 6, és Hát figyelj, én nézem azt a tempót, amit néhány polgármester által lehet látni, mert ugye hát ehhez az is kell, hogy az ember, ha a személyes kapcsolatban van, így, ha pedig a médiában van, úgy láthassa, te a kiemeltek közé tartozol, annak az összes előnyével, hátrányával, mert azért abban tisztában kell lenned, hogy úgy kerülsz vagy kerültök kirakadba, hogy a többiekről közben nem lehet eldönteni, hogy ők kevésbé végzik jól a dolgukat, vagy mi is annak az oka, hogy a hetedik, a 8. és a 9. kerület e, sokkal felülreprezentáltabb az összes többi Nem, most azon gondolkodó, hogy igazságtalan vagyok-e vagy sem, de lehet, hogy valamit kihagytam, de alapvetően... Hát talán a szem szem már, tehát, e, Talán, főségület. talán, talán, de, de ha azt veszük figyelembe, hogy hány kerület van, e, ahhoz képest, és van még a fővárosi közgyűlés, beleértve, hogy olyan tempó van bizonyos dolgok által diktálva, hogy közben a hétköznap egyéb dolgai, amiről egyébként a múlt héten beszéltél, eh, annak egy problémájáról, az teljesen le van maradva. Az atlétikai világbajnokság valószínűleg teljesen igazságosan, és közben teljesen igazságtalanul van olyan mértékben előre véve, mintha az életünk attól lenne függővé téve, hozzátéve, hogy mindaz az infrastruktúra, ami egyébként szükségeltetik egy ilyen világbajnokság eh, lebonyolítását, a száradai kapacitástól egészen az útvonalakig arról például alig esik szó már pedig hát ugye ennek a jelentősége is kiemelkedő szóval hogy az ember mennyire látja reálisan a helyzetet különös tekintettel arra hogy te nem egy budapesti fiú vagy és vajon szentesen vagy máté szalkán az emberek azt gondolják el hogy az ország két legfontosabb gondja Gotthard Péter és a nőkhöz való viszony valamint az atlétikai világbajnokság az aló e tekintetben csak elképzeléseim vannak, de azt látom, hogy ez a fejnehéz város a szó jó rossz értelmében azért most is túl teljesít. Hát igen, annak a jelenségnek, amit te most itt szóvá van, nyilvánvalóan több oka is van. Az egyik, hogy olyan nekerül érdekes ügyek, a másik, hogy valamilyen szempontból érdekes polgármesterek, azért Baranyi Krista ne tagadjuk, sokat tett azért, hogy érdekes Sokról, mint Tamás vagy Nyíden Péter szintén nálunk meg meg én azt érzem, hogy van egy kiemelt figyelem a Fidesz sajtó részéről is és nem tudom hova tenni Uh, és hát nehéz annak, is, a... nagyon jól beszélsz, nehéz is, csak alapvetően egy olyan pali számára, aki ma talán még egyszer a héten föl tudja kapni a fejét, intellektuálisan egyébként borzasztó állapotban van, belejött, hogy mit el tudom képzelni, hogy te is, Úja, úgy tűnik, mintha lennének A-típusú, B-típusú és C-típusú hétköznapok, tehát lennének e, fideszes hétköznapok, ellenzéki hétköznapok, és vannak hétköznapi hétköznapok, és valami belül asszúgja, hogy ez így nem működik. Igen, de... Ö, és... Tehát ez a holnapra megforgatjuk az egész világot, ez most van. Igen, van egyfajta türelmetlenség. És... Nem csak az, hanem hogy te is. Hát ez a, most aztán megmutatjuk a világnak, hogy milyen az igazi polgármester és milyen az igazi 8. kedlet. Igen, de, de azért talán annyit hozzáteltek, hogy... Nem elsősorban ilyen nagyon olcsó népszerűszködés felén e, mennék, hanem olyan problémákat kell szerintem megosztanunk, és erről őszintén beszélni, uh, amely problémák valódi elkölcsi az embereket érdeklő elkölcsi dilemmákat vetnek föl. Például itt van ez a meglátása, aminek kapcsán tegnap végül is visszavontuk a javaslatot, és lesz egy vizsgálat, hogy valóban, szabályosan történtek az elmúlt években a polgármester és a polgármestereknek a szabadság megváltásai egyszerűen nem értem hogy ezt hogyan állítják be egyszerű politikai bosszú hadjáratnak, mikor szerintem minden választónk elvárja azt hogy, hogy magunkra is alkalmazzuk a szabályokat minden választunk vagy a választóink történet, Ez ember az ember azért nem a boton, de egy Facebook bejegyzésben megírta azt, hogy ő visszavonul az önkormányzati munkától de egyébként minden vonatkozásban fogja támogatni, azt én emlékszem rá hát igen itt van egy ilyen és akkor összekötődik egy másik dologgal, hogy a pikó állítólag elvette a 13. havi vagy a 13. havi a szociális egészség. Ugye ez egy interjún belül derül ki, hogy uh, itt az átadás átvétel a kapcsán plusz Latkári, mi minden derül ki. Uh, ezt egyébként a korábbi önkormányzat hogyan tudta megvalósítani úgy, hogy neked ez most nehézségbe ütközik, vagy nem megy? Ez mindig úgy történt, hogy elvonták a... Munkahelyeken, tehát az óvodákban, bölcsődésben, egészségügyi intézményben megmaradt bérmaradványt, ez azért egy tetemes összeg, és a bérmaradványt kiegészítették az általános tartalékból, és így juttatták. Minálom most az a. Kapták a bölcsis mindenki, tehát vezetőtől egészen a, ta a takarítónémig, az óvodai dolgozók, vezetőtől egészen a takarítónémig, és kapták a védőnőt. Senki zink? más? Csak, Senki csak más. az a szféda? Tehát a hivatalban nem, meg másik nem. Differenciáltan vagy ugyanannyit? Illetve mindenki a bérének megfelelt ez a Mindenki, szerint. akinek uh -huh. 400 ezer volt az, ez 000. az annyit uh -huh. kapott, akinek 70 ezer, az meg annyit Ez kapott. durván hány ember? Ez durván 662-3 volt. Hát nem, kevés. Hát nem kevés. Ez nem kevés. Ez nem kevés. És igen, több lett. Mert hogy amikor azzal szembesültünk, hogy az általános vértartalék vagy az általános tartalékunkat nem meríthetjük ki azért, mert a rászkizállásuk miatt tartalékolnunk el a társaságnak megsegítésére, akkor hoznunk kellett egy nehéz döntést. A nehéz döntés az volt, hogy most két részre osztjuk ezt a... Lesz a karácsonyk lesz egy 2020 folyamán. A karácsony lesz a nagyobb. A karácsony lesz a nagyobb, itt százezer nettót kap mindenki, és kiterjesztettük az egészségügyi dolgozóknál, igazságtalannak tartottuk azt csak, hogy a védőnök, nem az összes szak, ö, szakrendelőben dolgozó. Jó, az emberek azt képzelik el, hogy ugye kinyitja a pikó az ajtót, és akkor ott nem egy ilyen izi átjáró lesz, mint a 9. kerületben, amiről mindenféle hülyeségeket feltételeznek, hanem konkrétan csontvázak esnek ki, és közöttük az ember felfedez ilyen iratokat is. Akkor, amikor te ezzel szembesültél, az hogyan történt? Egyszer csak valaki bekopobolt, és azt mondta, András, figyelj, ba meg, van itt valami, ez kell, hogy nézzed, mert eddig mi nem tudtunk erről, ez hogy van? Hát ez nem csontváz, ez egy... Én ezt egy értem, ez, ez, ez, ez, a, rosszul fogalmaztam, csontváz, a, a, tehát nem csontváz, hanem egy olyan kötelezettség, amivel eddig nem voltál e, tisztában, igazadban rosszul fogalmaztam, És Igen, ö, hát ez úgy történik, hogy leülünk, jönnek be a problémák, és jön az aljadó, hogy polgármester úr, Uh, kellene valamit uh, kigondolnunk arra, hogy hogyan támogatjuk a, uh, vagy hogyan készülünk fel a várható haváriákra behívjuk a gázműveket ők elmondják, hogy hány kizárás lesz még elköltjük uh, vagy rakjuk az általános tartaléknak a uh, megfelelő részét hogy uh, ha mindenkinél baj van akkor is uh, jól tudjunk állni majd utána jön a következő kérdés hogy jó, de akkor nem fog maradni az eddig megszokott 13. havi fizetése, érvégi fizetése, és akkor a polgármester elkezd vakarózni, hogy mit csináljam. És akkor, Itt e, a legjobb pillanat, ugye az emberek nem tudják épp úgy elképzelni a kohászok munkáját, mint a tiedét. Hogyan kéne azt elképzelni, hogy neked egyébként az átadás átvételt követően különös tekintettel arra, hogy menet közben is van egy felkészülési folyamat? Mi mindennel kell tisztában lenni, miközben egyébként nem vagy megróható amiatt, vagy megróható, vagy ez nézőpont kérdése, én biztos nem fogom ezt tenni, hogy mivel vagy tisztában és mivel nem, nevezetesen ezzel a 13. havi fizetéssel például nem. Ez, ez, ez, ez hogyan jön az embernek képbe milyen mértékben kell tisztában lennie annak az önkormányzatnak a hétköznapi életében jönnek be és dolgozódnak fel és akkor menet közben tanulsz bele eh, amba, hogy bizonyos ügyletet hogyan kezelje, ugye a múlt héten beszéltünk azzal arról, hogy hogy hogyan kezeled azt a konfliktust, hogy kiutalt lakásokban önkényes lakásfoglalókat. Mégis egy pillanatig, pedig a másik is fejeztük be. Ott végül is milyen döntés született, illetve az elmúlt hét mit produkált? Ott az a döntés született, hogy minden egyes helyre ki fogunk menni, hogy nem toleráljuk az öntényes lakásfoglalást, húzunk egy fedúrát, húzunk egy hatát, és azt mondjuk, hogy aki innentől kezdve az sajnos nem számíthat az, ö, a jó indulatára az önkormányzatnak. Megnézzük a konkrét helyzeteket, ö, és ö, megpróbáljuk a, ö, hát az ügyben érintetteket elhelyezni. Az önkényes lakásfoglalóknál nyilvánvalóan, hogyha gyerek van, akkor átmenetileg ö, a moratórium végig elhelyezést biztosítunk mások, de minden esetre megpróbáljuk azt a helyzetet előállítani, ami törvényes, tehát hogy jogszabály szerűen, megkapott valaki egy önkormányzati bérlakást, hogy nekünk azt kell garantálni, hogy ezt e, foglalják el. Oké, okay, de ha okay, de, ez december 15-én meg kellett volna, vagy meg kellene, hogy történjen, tudom, hogy minden történet más, de az nagyjából modellezhető-e, e hogy nagyjából egyébként ez a rendezés az ő esetében mennyi időbe kerül, miközben december 15-én nem fog tudni beköltözni. Ez egy folyamat, ugye, amit nem én intézek is kivan tehát ez a úgyzatáros gazdálkodási központjának a munkatársainak a, az ügyességén és a sádán múlik, de kell olyan... Van egy vizitatás. pontrendszer, vagy ez mennyire szubjektív? Tehát, ugye, te múlt ez nagyon pontosan... Elmondtad, ez... de a szempontrendszer az, az most alakult ki. Ö, nem, nem, nem. Ez most a konkrét ö, helyzetre vonatkozó megoldás. Ugye azt mondjuk, hogy, és egyértelműen közölni is fogjuk, hogy nem toleráljuk az önkényes lakásfoglalatot. Ez egy ilyen magyarul, tehát ahol nincs gyerek, annak el kell hagyni a lakást? Természetesen. Függetlenül, hogy ő ezt minden fogja nevezni. Figyelem, attól van olyan, aki már harmadszor vagy nélszer attint fel egy, egy lakást. Igen, egyébként már be is következő? Tehát akinek felet ajánl, hogy hogy él a helységet? Nem, folyamatban vannak ezek az ügyek. Mondom, minden egyes esetben megpróbálunk ö, minden ö, személyes ö, ö, hogy nem körülményfigyelően. Ja, ezt értem, de hogyan van további hely? Tehát ő egy önkéntes lakásfoglaló rádaságra, vagy ö, ö, ide, egy olyan ö, m, ingatlant elfoglalva, amely nem az álmok álma, milyen még kevésbé, de létező álmok álma van a nyolcadik kerületnek, amit fel tud ajánlani? Hát nézd, ez a, van egy családsegítő központ nevű szervezetünk, az ő munkatársaik keresnek helyet, megnézik, hogy hogy a kérdelt intézményekben van-e hely, Uh, hajétalan ellátástól mm -hmm. kezdve egy csomó mindenit szóba kerül. De végig arra maradunk. Így van, fel kell ajánlani neki helyezést amit vagy elfogad, vagy nem. De, hogy mondjam, az nagyon nehéz. Itt ugye a legnagyobb gond és a legnagyobb nem is vita, az volt a legérdekesebb ebben, hogy emlékszem, mondtam, hogy egy ilyen munkavitát tartottunk, hogy azzal szembesül az ember, hogy a horizontális igazságosság eh, sérül akkor, amikor az egyik szegény ember befoglalja a másik elől a lakást. hogy Ezzel hogyan eh, tud az önkormányzat kezelni? Eh, nyilvánvalóan eh, egy lakhatási válságnak a, a szimptómája, ami egy sokkal nagyobb dolog, mint, ami túl meg egy, mint amit egy önkormányzat tud kezelni. Ezekről eh, azért fontos beszélnünk, mert szerintem ez a politikának a lényege, mert a közügyek megosztásának a lényege, hogy Látni kell, hogy a politika uh, milyen uh, dilemmákkal uh, küzdik, és hogy abban milyen uh, általános morális elvek alapján hoz meg lehetőleg jó döntéseket. Szerintem nagyon régen elszoktunk ettől. Én tényleg komolyan hiszek ebben, hogy ezek mert meg fontos, átélhető problémák szerintem. Akkor jön a bizalom vissza a politikai iránt, hogyha ezeket együtt végig tudjuk gondolni. Azt hát, hát, hát. tudom, hogy egy ilyen beszélgetés után, például József Árosi Facebook oldalakon óriási vita megy arról, hogy akkor most a Pikó jól csinálja, vagy nem csinálja jól. Nagyon sokan kritizálnak, hogy ez utóbbi, ez jobban érthető, mert ugye ez időt veszel, de az egészen biztos, hogy amiről te beszélsz, és amiből talán gyakorlat lesz, mert a hétköznapok nem sodorják el. Azok olyan fejezetek, amelyek abban a könyvben, amit én egyébként az önkormányzatokkal való együttműködésben eddig olvastam, nem nagyon szerepeltek. Ami a szoci, tehát ami a 13. havi pénzt illeti, abban te egy meglehetősen hosszú Facebook bejegyzésben értekeztél, beleértve, vagy a legszegényebbek most többet kapnak, az évégi jutatása sem volt betervezve a költségvetésbe, és hogy nem igaz, hogy a Fidesz jó pénzügyi helyzetben adta át az önkormányzatot. Ez így van. Ez így van. A, gyakorlatilag a, ugye, két részről beszélünk, egy 6 milliárd forintos államkötvény e, e, orfolióról, amelynek minden egyes forintja le van kötve már eldöntött fejlesztésekre programokra, és van egy próbálkozás, és forig forint milyen full lévő pénz. Ez a mindig bejövő e, iparűzési és más adók, amelyek jönnek be, is. ez jelenti tulajdonképpen a költségvetésben vállalt kötelező, meg nem kötelező feladatoknak a fedezetét át. a pénz, és aztán majd kimegy, majd más látjuk meg, hogy, -e, hogy valóban bejött-e annyi pénzünk mert terveztünk, és hogy milyenek voltak a kiadásaink. Egyébként, most tanulom én is felelős gazdálkodást a, a, az önkormányzatnál a polgármester csak úgy folytathat, hogy pontosan tudja, hogy milyen pénzből tud költeni, ugye nálunk az volt, hogy működési költségre csak működési költségre félrete pénzből tudsz Tölteni, nem lehet fejlesztésbe, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most innen átpakolok ide. Valamit, akkor borul az egész nekem, most 199 millió forint általános tartalék áll rendelkezésemre. Ebből az a 13. havi, amiről most beszéltünk, az önmagában elvisz most olyan 115-120 milliót. A, ha ennél dolg... többet költök, akkor egyszerűen uh, csontra kiszállítom a költségvetést. Két dolgot akarok neked mondani. Egy, arra másfél perc fog jutni, mert sajnos nincs több, hogy mi történt tegnap a képviselőtestülésen. A másik pedig az, hogy én elég régóta ismerlek téged, és elég sokat beszélgettünk, meg hát a rádióban sokat hallottalak. Az biztos, ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, hogy az a pikó, akit egyébként én és valószínűleg még néhány ember rajtam kívül hal, nem csak itt, hanem máshol is, bár nyilvánvaló, hogy egy műsornak az atmoszférája, ez mindig meghatározza az abban beszélgetőknek a megnyilvánulását. Én olyat, én ilyet nem nagyon hallottam, és hogy nagyon kíváncsian várom, függetlenül, hogy ebben a műsorban folytatódnak-e beszélgetések, vagy sem, hogy az, ami neked most a fejedben van, az végehez vihető-e, mert egy ilyen demonstrációra emlékeztet a szónak abban az értelmében, mint aki egyszerre csinálja és magyarázza a többieknek, hogy miért csinálja orvosok szoktak ilyet tenni. Nekem nagyon imponál, sok sikert kívánok hozzá, nem lesz könnyű. Azt áruld el nekem, hogy mi történt tegnap. Óriási vita volt, soha nem volt még én, ilyen hosszú, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, tehát 9-kor kezdtünk és délután mégkor e, fejeztük be. Volt némi kicsit obstrukciós jellege az egésznek, de minden esetre hát álltok a sarat, és végül is a legfontosabb döntésben egy vizsgálatot rendeltem el, vagy a leginkább vár döntésben ez, ez a szabadság megváltás. Itt azt kellett mérlegelni, hogyha most a jogászok által mondott kötelezettséget magamra veszem, és kifizettem ezt a 10 millió forintot, vagy kifizetjük ezt a 10 millió forintot, akkor munkavállalók százezbe érzik azt, hogy, hogy itt valami nincs rendben. Azért is hoztam elő ezt a témát, mert szeretném, hogyha erről beszélnénk, hogy politikusnak járhat-e olyan kívánsága. Ez a, a gulyásféle áll. kormányi téma volt. Így van, és ráadásul ö, számomra meglepő módon Gulyás Gergely azt mondta, hogy az a gyakorlat, amire itt hivatkoznak, mint általános joggyakorlatra, az a kormányhivataloknál nincsen. Nincs, hát, nem veszik ki, ki, akkor elvész a szabadság. Akkor tényleg miről beszélünk? A dolog lényege az az, hogy megnézzük, ugye ö, ezeket a szabadságokat ki kellett volna adni, meg kell nézni, hogy miért nem adták ki, annak van-e nyoma, ez egy viszonylag törvényileg jól leszabályozott dolog, hogy minek kell tölteni, akkor hogyha nem veszik ki a szabadságot, megnézzük, hogy a hivatalban van-e nyoma annak, hogy szabályosan jártak el, és ez alapján hozzuk majd meg a döntést. Nagyon szépen köszönöm, beleértve, hogy ez ugye egy nagyon hangos téma, és nagyon alkalmas arra, hogy indulatokat gerjessze, miközben egyébként lássuk be azokhoz a dolgokhoz képest, amelyekről korábban beszéltünk, a társadalmi jelentőség elenyésző. És ez nem, nem Sára Boton személyéhez kapcsolódik, hanem annak a társadalmi környezetéhez, amiről beszélünk. De hát a politika néha így szokott működni. Hajrá! Köszönöm szépen! Köszönöm! Sérgen. Szervusz, Piko andrás hallottak. Jó reggelt lehet. Elmondom Önnek, hogy miért szoktam mostanában kisni, mert most már eljött az a pillanat, hogy én ezt el kell, hogy önnek mondjam. Uh, ugye önnel nem könnyű, mert ön ugye azért nagyon sokszor érzékeltette nyolc óra tájéken, hogy önnek már mennie kell, vagy el is fáradt, vagy nem tudom, akkora kerültünk ilyen kényes témákhoz, és akkor az ember nem húzta, és most sem húzza ezeket a beszélgetéseket, de ahogy önnel is nagyon szeretek beszélgetni, uh, én valójában mindenkivel szeretek beszélgetni, de nem mindenkivel egyformán könnyű. Uh, és azt meg kell önnek mondjam, különös hogy ebbe az országban jön haza, uh, ha én egyáltalán jól érzékelem, hogy az önkormányzati választások Budapesten sok mindent látszólag vagy valóságosan ezt még nem tudom eldönteni, megváltoztattak. Például a nyolcadik kerületben, ugye én ön előtt rendszeresen most nem Filipov Gáborral beszélgetek, akit elvett a munkahelye, mert ott egy olyan munkája van, ami nem teszi lehetővé, hogy a rádióban beszéljen. Piko Andrással szoktam beszélgetni, aki mondhatnám, hogy felcserélte a klubrádió műsorvezetői székét a, a polgármesteri székre, de ez így ebben a formában nem igaz, mert uh, én elfelejtettem, de ő felhívta rá a figyelmemet, hogy ő valójában mindig is politikus akart lenni, és most csinálja azt, amit igazán akart, miközben a másikat is szerette, de ami önnel uh, rokonítja, az az, hogy ha már bevállalt engem, azt mondok abban az értelmében, hogy minden héten beszélgetünk, akkor nem egy lapot olvasunk fel, ha érti, tehát nem azt mondjuk, hogy ez, az, az, hanem egyben azt is elmondja, hogy az az étel az micsoda, és egy rendes történetet mond. Ráadásul nem is abban a sorrendben beszélgetünk, ahogy nekem fontos, hanem ahogy neki fontos, és elkezd láttatni egy olyan önkormányzati munkát, amilyen önkormányzati munkával én, hát ugye az együttműködéseim révén már meglehetősen régen együtt élek és együtt dolgozom, de mégis egy ilyen demonstrációs táblával ritkán találkozom, mint ahogy ön is úgy tud kifejteni dolgokat, hogy nem egyszer a hallgatók rácsodálkoznak, hogy erről nap, mint nap hallanak, de mégis egészen más, mert ön úgy jeleníti meg, hogy az térben és időben úgy jelenik meg, amire mások vagy nem akarnak, vagy nem is tudnak energiát fordítani. Talán érthető, amit mondtam. Igen, és azt, nagyon jól esik, ha így van. De ez egy nagyon nagy dolog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben, és azért akartam mondani, hogy erre felívom a figyelmét, mert e tekintetben van változás, és ez egy nagyon jelentős változás az elmúlt évekhez képest. Egyrésztről megjelentek olyan politikai aktorok, miközben a polgármesterek elvileg nem olyan politikai aktorok, mint a képviselők, de mégis politikai aktorok, akik mesélnek, legalábbis ha hagyják őket, vagy hogyha megfelelő személyek, mert én olyanokkal próbálok beszélgetni, akik erre alkalmasnak tűnnek, másfelől pedig egészen hihetetlen módon maga a kormányzat egy olyan fajta Hát erre nem tudom, mi a jó szó, mert ha azt mondom, hogy rugalmasság, akkor ugye az egy nagyon fura dolog, ugye egy merev gerincből rugalmas gerincet nem lehet csinálni, arra a természet alkalmatlan. Sajnos az elmeszesedéssel egy irányba megy a folyamat, visszafelé nem. De a politika is úgy tűnik, hogy a, a, a, a, a hazai politika mégis képes e, a messet elveszíteni, mert Gulyás Gergely, illetőleg Füries Balázs, akik ma Magyarországon az önkormányzatokkal való együttműködés legalábbis Budapesten leginkább fémjelzik, egy olyan fajta rugalmasságot mutatnak, a szó klasszikus értelmében, tehát nem megalkás, hanem rugalmasságot, amivel egyáltalán nem lehetett találkozni, és amivel egyébként a politikai vezérek, tehát a fölöttük levők, például a miniszterelnök már nem rendelkezik, vagy közel sem ilyen mértékben. Ugyanakkor nem cáfolja meg azokat, akik alatta dolgoznak, és akik nyilvánvalóan politikailag tőle engedélyt kapnak erre. És ez egy egészen hihetetlen film, ilyen filmet az elmúlt idő nem láttam, vagy lehet, hogy soha se láttam. Őszintén remélem, hogy nem látok valamit alapvetően rosszul, de ezt mindenképpen el akartam osztani annál. Igen, értem. Engem nem lett meg a dolog. Engem, engem igen. Dolog. Engem igen. Uh, engem azért nem lett meg a dolog, mert miközben 9 év alatt hajlamos volt a közvélemény, meg az újságírók egy része is hajlamos volt arra szoktatni a közvélemény, hogy ez egy egyirányú utca, és itt, itt ez csak így lehet, hogy most már akkor a Fidesz monopolizál minden, senkivel nem, tárgyal, és a többi, és a többi. Azt én továbbra is feltartom, amit 2010-ben is mondtam a választások után, hogy én szerintem az, hogy egyetlen pártnak kétharmados többsége van, és egy ilyen erősen centralizált, központosított politikai rendszerben egyetlen párt, egypárti kormányt vagy Koalíciós, hogyha a KDNP-séget nem akarom uh, megváltani, kétharmatos uh, többsége bíró kormányt uh, tud alakítani, és így van többsége is a parlamentben. Ez nem olyan dolog, ami szerintem, ami, tehát, ha azt mondom, hogy rendkívüli, annak van valamilyen mellék íz, amit nem szeretném mondani, de, de hogy ez... Tehát, én, tehát Szerintem ez nem egy irányú utca, tehát nem, nem, nem arról volt szó, hogy dikt, diktatúrásodik az ország, hanem volt egy, előállt egy olyan politikai helyzet, amiben egyszerűen nem volt versenyhelyzetben a Fidesz. Most bizonyos szempontból verseny. De nagyon érdekes, a... amit mond egyébként, mert ez pontosan így van, hogy ön mondja, hogy vannak olyan szituációk, ahol így viselkedik, és vannak olyan szituációk, amelyekben nem így viselkedik, miközben ugyanarról a pátról van szó. Tehát ott, ahol van komolyan vendő partnere, versenytársa, meg rész aláhúzandó, de igen. mondjuk az, hogy izé. Ott igen. így viselkedik, ahol igen. pedig ezt nem érzékeli, ott ugyanúgy viselkedik, mint korábban. Tehát az igen. ember maga se tudja, hogy most talán... De ez ha nagyon emberi, nem? Ez nagyon hát, emberi. Hát az, ne, ember, az ember igen. nem szeret futóversenyekre járni, hogyha nincsenek olyan ellenfelei, akik inspirálják arra, hogy jobban fussa. Vagy ha mindig ő nyeri meg, a, akkor nagyon nehéz motiválni a magát. Szerintem ugyanez van egy pártnál is, meg hát ezt is emberek alkotják. Ugyanakkor az a nagyon fontos, mert az MSZNP annak idején egy teljesen más környezetben ebbe bukott bele, hogy amikor hirtelen versenyhelyzetbe kerül, akkor egész egyszerűen nem volt képes agárként De tökéletesen, tökéletesen válaszolt Ugyan, és az a kérdés, hogy azok a engedmények, amelyeket egyébként a politikájában ma megenged magának az uralkodópárt, azt vajon az egészére miért nem terjesztik ki saját magától? Mert az egészére? A magyar politika egészére? Igen, a saját maga de... által uralt politika egészére. Mert nincsen rászorítva jelen pillanatban. Nincsen, nincsenek olyan versenytársági. Jól beszél, csak ebből adódóan az embernek az a kényszerképzete támad, hogy egyébként, hogyha a vágyait néznénk ennek a párnak, akkor nem azt látja, hogy a többit megnyitja, hanem, azt is, hogy ezt is visszazárja, amit eddig megnyitott. Nem biztos. Én ezt Ez értem? van. nem biztos, de lehet. De lehet. A politikában, a politikában, ugye ezt el szokták mondani, hogy a hatalom addig terjeszkedik, amin ellenhatalomban nem ütközik. Tehát az emberi viselkedés a politikában is, pont olyan, mint a buszon, ha mellettem van egy üres hely, két választási lehetőségem van, minél inkább összehúzom magam, hogy még valaki odaférjen, vagy leteszem a táskámat is, mert nem akarom, hogy a sáros padlóra tegyen, mondjuk. Van, aki ezt teszi, van, aki ez ugyanígy viselkedik egy párti is, van, aki, egy ilyen helyzetben, hogyha üres mellette egy szék, akkor sem terjeszkedik ki, de egy idő után egy párt elkezd nőni, elkezd kiterjeszteni. Ha nincs versenyhelyzetben, ha nincs, nincs ellenhatalom vagy ellentényező, ami korlátozza, akkor úgy gondolja, hogy miért korlátozza magát. Persze, szerszokom mondani, hogy a demokrácia az önkorlátozásról szól, ami egy nagyon nemes erkölcsi emberi magatartási parancs, de nem mindig, és mindenki. Jó, törények, én, és ez én értem, amit ön mond, elő. az a baj, hogy erről önmagában el tudnánk beszélgetni nagyon sokáig, hogy végülis a fékek és egyensúlyoknak a, vagy ellensúlyoknak a rendszere az elvileg arra való, hogy bármilyen sebességnél alkalmazzák, nem pedig akkor, hogyha nagyon lassú, vagy nagyon gyors, tehát maga a struktúra, az azért... Mm, ez igaz, de, de ez a valóságban ez igaz, elv, elvi szinten igaz, de ha megnézzük az egyes, általunk fejlettemnek vagy szofisztikáltabbnak tartott nyugat-európai politikai rendszereket, akkor azt láthatjuk, hogy a valóságban, a válsághelyzet van, nem érvényesül. Franklin Delano Roosevelt a 30-as években, amikor bevezette a New Deal-t, akkor hatalmas botrány volt Amerikában, mindenki diktatúrával vádolt, a totalitárius törekvésekkel, hogy a szövetségi szint, belenyúl a tagállami kompetenciákba, és a többi, és a többi franciaországban döbbol, amikor az ötödik köztársaságot bevezette, akkor öt évre gyakorlatilag hatalmat kapott, rendeleti úton kormányozhatott. Tehát amikor, amikor, hogy mondjam, élére állnak a dolgok, akkor azért az általunk példaként hivatkozott politikai rendszerek is hajlamosak. Hozzáteszem, szigorúan korlátozott időtartamra kilépni a, a, az illdomosnak tartott keretéből. Jó, csak azt kérdezem Öntől ennek a beszélgetésnek a keretében, amiben még 28 alfejezetet lehetne nyitni, hogy önnek mekkora jelentősége van egyébként, hogy ez maga azért jön létre, mármint az a szituáció, amiben a merevséget fel kell oldani, mert maga a merevség szült egy olyan eredményt, amely változtatásra kényszeríti a merevet. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak Deus Ex Machina módon valami bekövetkezett, hanem hogy a saját merevsége következményeivel kell szembenéznie, de csak azokon a frontokon néz szembe ezzel, ahol egyébként változások álltak, beholott a merevsége, az más ter területekre is kiterjed. Tehát magán, maga az, hogy most egy új politikai szituáció van, azt a merevség okozta, ha egyáltalán a merevség egy jó szó erre, hiszen azt most más... Tehát, hogy ez egy, ez egy alapkérdés, hogy ezt egyébként hogy, hogyan, tekint, hogyan tekint magára a mereve tekintetben? Hogy értelmiségi nyelven fogalmazzak, hajlamos, hogy ők igazat adni önnek. Azt, igen, így, azt hiszem, hogy igen. Nem kis mértékben igen. Igen. Nagyon, érde, nagyon, nagyon érdekes. Tehát szerencsésnek kell lenni, aki egyébként ezt így tudja nézni, hiszen akik ebben a rendszerben így úgy akárhogy megnyomorodnak azok... Ö, ö, ugye hát később bánat alapon gondolnak egy ilyen választ, változásra, de hát miután ön is meg fog halni, én is, és további is fog zajlani, az élet is lesznek változások, akik most hallgatják ezt, és vannak olyan nagyvonalok, hogy képesek ezt a részét megragadni, és nem a hétköznapi részletekben leragadni, azoknak talán érdekes. Aztán árulj hogy akik most azon lovagolnak, hogy, vagy nem lovagolnak, de beszélnek, hogy az új bizottságot milyen arányban fogadták el az előző bizottsághoz képest, az például a szóval klasszikus értelmében, vagy nem klasszikus értelmében ezt a mostani bizottságot nagyobb mértékben legitimálja, vagy sem? Vagy ez nem egy olyan jelentős különbség, amit érdemes lenne felírni hát, a táblára? Hát, annyiban eldöntheti minden hallgató. Az előző bizottságot azért fogadták el kisebb arányban, mert az egy kereszténydemokrata, szociáldemokrata koalíció volt, ha úgy tetszik. A, és a két pártnak megvolt a többsége az európai parlamentben. A mostanit azért kapták el, vagy azért szavazták meg nagyobb uh, arányban, mert a kereszténydemokratáknak és a szociáldemokratáknak most már nincsen meg a többségük, hozzá, hozzá kellett venni az egykor volt liberális, ma Renew Europe, vagy Európai Újjászületés névre hallgató volt liberális frakciót, amivel viszont Sokkal nagyobb többségű van az Európai Parlamentben, de ez egy hárompárti koalíció következőképpen törékenyebb. Tehát mindenki eldönteti, hogy ez most akkor jobb vagy rosszabb. A matematikai ki. A, amikor uh, Magyarországról azzal vádolják azt a bizottságot, amelynek ma még ön tagja, hogy ez egy politikai bizottság volt, szemben a korábbiakkal, amelyek nagyobb mértékben voltak szakmai bizottságok, akkor ezt nekem hogy kell érteni? Tehát ezt milyen tényekre alapozzák? Ezt, ez nem csak vád, ez jean Juncker maga definiálta így ezt a most még egy napi hivatalban lévő bizottságot, hogy ez egy politikai jellegű bizottság. De ez mit jelent? Egyrészt azt jelenti, hogy személyi összetételét tekintve valóban ez volt a legpolitikusabb, ha úgy tetszik. miért mi politikus? Ez, az azt jelenti, hogy a mi bizottságunkban egy pillanat és utána számolok, kettő kivétellel mindenki aktív politikai háttérrel rendelkezett. miniszter volt vagy miniszterelnök volt, mielőtt biztos lett volna. A ketten voltak az egyik Maros Sekcsovic, a másik pedig Julian King, a brit, aki karrierdiplomatált. A mostani ebből a szempontból sokkal kevésbé politikai jellegű, hiszen többek között Várhelyi Olívé is. Oké, okay, miben volt még politikai jellegű ez a bizottság? At, abban, hogy Jean-Claude Juncker abban határozta meg a bizottságnak a szélkitűzését, hogy mivel az már 2014-ben is lehetett látni, hogy az Európai Unió egy válság felé halad, vagy válságban van, gazdasági értelemben már válságban volt, politikai értelemben pedig a felé halad, olyan politikai megoldásokat is kívánt javasolni, amelyel az Európai Unió könnyebben kijön a válságból. Például elfogadott az Európai Unió jövőjéről egy öt forgatókönyvet, úgynevezett fehér ez az egy ilyen stratégia. Tehát a politikai célkitűzéseket is akart adni, az európai integráció jövőjét illetően. Ez a nem, nem túl sikeres. Ezt akartam kérdezni, ö, hogy nem szeretnék mert. nagyon mértékben hozzáértőnek tűni, de hogy ebben, és ha nem volt sikeres az önmegítélése szerint, vagy nem volt olyan sikeres, mint amilyen sikeres lehetett volna, vagy elképzelése volt annak, mi volt az oka? Hát két, mondjuk két okot akkor nevezünk meg, hogy metodikailag ez egy nem emésztető. Egyrészt a jogi alapon a szerződés valójában, hát. tehát a, a szerződés, az, ugye az Európai Unió működését szabályozza Valójában nem nagyon teszi lehetővé, hogy az Európai Bizottság politikai szerepet játszon töltsön be, hiszen a politikai szerepet az Európai Parlament és a tanács, a tagállamok és a képviselők töltenek be. A, a másik pedig az, hogy Jean-Claude Juncker, amikor ezt megkérdette, akkor sem örvendett, osztatlan támogatásnak magában a bizottságon belül sem. Tehát vannak olyan törésvonalak a bizottságon belül, hogy biztosok nem támogatják, nem, én, meg kell, hogy mondjam, én sem nagyon euh, tartottam reálisnak ezt a politikai bizottság képét. Egy olyan koalícióról van szó a bizottság esetében, a mi esetünkben, ahol nem csak 28 különböző tagállam képviselői ültek, vagy által küldött biztosok ültek, de négy pártcsoporthoz tartoztak, konzervatívok, kereszténydemokraták, szociáldemokraták, liberálisok. Nem lehet azonos politikai célokat találni ennek a négy párt csoportnak, mert vagy annyira abstrakt szinten fogalmazzuk meg a politikai célokat, hogy minden érjét értsen vele, hogy ez már a gyakorlati élet szempontjából semmit nem jelent, vagy ha a gyakorlati élet szempontjából fontos szempontokat akarunk megfogalmazni, akkor viszont a négy párt család más-más... Val valószínűleg ezt a Junkertól kell megkérdezni, de akkor, amikor ő ezt kitalálta és megpróbálta végrehajtani, akkor valójában az ő fejében mi volt, mint motiváció? Szerintem az egyik motiváció az lehetett, hogy ő, ő úgynevezett csúcs jelölt volt, most úgy tűnik, hogy az Európai Integráció Történetében egyedül, azaz őt az Európai Néppárti jelölte még a 2014-es választási kampányban, és ezért ő úgy gondolta, hogy az Európai Parlamentre támaszkodva ő most nem csak bizottsági elnök, sosem mondta ezt ki, de egy kicsit miniszterelnök. Európa miniszterelnöke is lehetne. Tehát ő, ő azt érezte szerintem, hogy ezzel a csúcselőti rendszerrel, az Európai Parlament erősödésével elmozdult az Európai Unió egy politikai, egy politikai unió felé. Ez nem tűnik reálisnak, szerintem. E, azt kérdezem Öntől, hogy... Ugye sok minden van emellett még, hogy... Ez a klímavészhelyzetet hirdettek, ezzel az ember mit kezdjen? Tehát, hogy azon kívül, hogy költségvetésileg ez meg van támogatva, mit jelent? Most a parlament, az Európai igen, Parlament. Igen, igen, szóval igen, nem igen, igen, nem, nem, igen, igen. Én szerintem ez egy politikai deklaráció. Ez az Európai Parlamentnek nincsen törvénykezdeményezési joga, sőt önmagában törvényt sem fogadhat el, vagy jogszabályt sem fogadhat el. Tehát nem olyan, mint mondjuk a Magyarország hírés hanem azt leheti, hogy felkéri a bizottságot arra, hogy alkosson, vagy indítványozzon jogszabályalkotást és készíti fel a tervezetet, illetve az elfogadásnál pedig csak a tanácsra együtt, tehát a tagállamok képviselővel együtt tud elfogadni valamit. És ebből adódóan egy ilyen, hogy az Európai Parlament klímavérhelyzetet... Ezt ilyenkor kiterjeszti akkor be? Hát ez egy, egy képviselőindítvány lehet, de ez nem jó, olyan értem, ez egy határozat. Olyas, mint mondjuk a Magyarországgyűlés határozata, nem tudom én 1956 megünneplés, vagy Jó, Amikor ezt kapcsolódva azt olvassa az ember, hogy a teljes költségvetésnek majd 21%-át fordítják különböző klímavédelmi célokra, akkor ezek, ezek olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban még nem született döntés, csak feltételezhető, de akkor hogyan jön ki a 21, de lehet, hogy rosszat kérdezek. Én szerintem itt vagy az lehet, hogy már előzetesen ezt letárgyalták a bizottsággal, és a jövőjébi költségvetésben ez így van, és csak ezt belefoglalták a határozatban, igen, vagy felszólították úgymond a uniós intézményeket, hogy a költségvetés 21%-en ami egyébként azt is jelenti, hogy a lendő bizottságnak ez egy alapvető prioritása lesz majd, hogy erre tekintettel legyen? Ez olyannyira, hogy Ursula a der Leyen ugye most csütörtökön Szerdán Szerdán mondott az Európai Parlamentben egy beköszönő már mint a bizottság az új bizottság elnöke, és ott egyetemen azt mondta, hogy az első dolog, amit, amit ő mindenképpen meg akar az új Európai Bizottsággal valósítatni, az az úgynevezett Európai Zöld Deal, New Deal, European, European Green Deal, uh, nem tudom, hogy ez Európai Zöld, nem tudom, hogy nincs, nem láttam a hivatalos fordítását magyarra uh, tervezett, vagy program, ami az Európai Bizottságnak egy, nyilvánvalóan egy olyan programja lesz majd, ami jogszabályokatás is lesz, köz, akciók, tám, pénzügyi támogatások és a többi. Ezt meg látjuk december közepének, ígérték, hogy előállnak ezzel. Ez Mi való, még majd tudunk róla beszélni. Ez valójában egy prioritás? Ez abszolút, úgy tűnik, hogy abszolút prioritás. Két abszolút prioritás jelöltnek von der Leyen ebben a beszédben, eltérően egy kicsit a nyáritól, az egyik ez a környezetvédelem vagy klíma, nem tudom én, klímapolitika, fogalmazunk így, a másik pedig a nemek egyenlősége, vagy a nemek közötti egyensúly. Hát ugye a kettőnek a jelentősége egészen mást, ezeket összehasonlítani, csak egy hülye tudja összehasonlítani, de az árulja el, hogy az a néhány ország, amelyek közé Magyarország is tartozik, az az isztambuli egyezményt alapvetően miért nem éri alá, és ugye ezt azért nem kérdezem rossz embertől, hiszen amikor ön miniszter volt, akkor se írtuk alá, ezt szerintem erről többször beszéltünk, én valószínűleg mindig feledékeny vagyok, mondja már meg nekem. Hú, ez... Én is feledék vagyok az a probléma, hogy ez valóban a 13-ban, vagy mikor született meg. Tehát még valóban az én minisztérium alatt fogadta el az Európa, vagy írták alá az Európa Tanács részes államai, vagy fogadta el az Európa Tanács és, és a ratifikálás. A, az isztambuli egyezmény 2011 ben 2011 ben fogadták el, az Unió pedig 17 júniusában írta alá de még nem ratifikáltál. Nem igen. ratifikáltál, hiszen ahhoz minden tagállam kell. Én, igen, Egyébként igen, ez, ez is egy olyan dolog, hát ezt se érti az ember, mi az, hogy valamit aláír, de nem ratifikál. Tehát az aláírás akkor mit ér, ha nem ratifikálja? Az a szándékát fejezik ki, de az mit jelent? Hát az igen, a, a, az ott lévő delegáció alá ez tulajdonképpen egy elő, de utána még a törvényalkotó szervnek ugye meg kell vitatni. Ez, de egy, el, egy elég sajátos konglomerátumban vagyunk, mert Bulgária, Csehország, Litvánia, Lettország, Szlovákia és az Egyesült Királyság, hát aki ebben talál valamilyen elvet az más csodákra is képes, de lehet, hogy ön segít nekem. Ugye ők nem írták alá. Igen. A Tronc horvátországban is órás belpolitikai viták voltak miatta, a, valahol én úgy emlékszem, mintha a keresztény elvekbe ütköző rendelkezés lenne de nem tudom most megmondani, csak az legutána nézhetnénk és jövő hétre Régen volt, nem emlékszem már rá. Rendben van, de ugye ez a kérdés, amit most feltettem, ez kapcsolódik ahhoz, ami az új bizottsági elnök programját illeti, tehát indokolatlanul nem kérdeztem. Tehát ami a társadalmi nemeket illeti. Nem, nem igazán. A, amit amit Leyen akar, illetve biztos, ehhez is kapcsolódik persze, de amit von Leyen akar, ez ennél sokkal ebben, ő azt akarja, hogy a, a biztosok biztosok kabinetje és általában a bizottsági intézményrendszerben, a vezetői körben nők és férfiak közel azonos arányban legyenek képviselve. Tehát nem megy bele a társad, ami nem megy nem, nem megy el a nemi identitás mad megválasztása felé. Csak ez ez az egyetlen, amit akar. Ezt ugye megígérte már nyáron is, és volt is egy olyan pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy az új európai parlament teljesíteni tudja ezt az ígéretét, mert volt az első körös jelölésekben 14 férfi és 13 női biztos jelölt volt, de a francia és a román női biztos jelölt elbukott a meghallgatások során, és helyette csak a románok jelöltek újra a franciák férfik jelöltek, és így alakult ki a mostani 15-11-es arány, ami nem egy egyensúlyi állapot. Ezért tartott talán most fontosnak a von der Leyen a parlamentnél hangsúlyozni, hogy hogy mindenképpen... Oké, okay, a mostani bizottsában milyenek az arányok a leköszönőben Ez egy jó kérdés. Hú, ez most utána kéne számolni, hogy az adásidőben belefére, azt mondja, hogy Federica Mogherini, Marian Taysen, uh, Viera Jurova, Violetta Bulls, uh, uh, Esvjeta Bienkowska, Maria Gabriel, uh, uh, Margreta Vestager, Cecilia Malmström, hmm. 89 nő lehet. A tehát rosszabb, te, te, te, te most, rosszabb ezért... valamiben rosszabb hát ugye 15-11-nél nem sokkal rosszabb az, hogyha most talán 9... és az annak idején, amikor önminiszter volt és mondjuk a minisztériumban a főosztályvezetőket néznénk, akkor ott milyen volt az arra? azt mondtunk, nekem az államtitkáraim között a kifejezetten Szabó Erika ők, ők nők voltak az igazságügyi területen, ugye a Répeshirog volt, a parlament államtitkára a Réperi Bence volt, két női államtitkára volt, helyettes államtitkárok között is volt több. A Kimben, a közügyletes és nem volt szerintem drámaian rossz a férfi női arány. Milyen leköszönő biztosnak lenni? <hálland> Különösen, hogy egy hónapot ráhúzott, tehát azért... Igen. Hát egyrészt egy, egy, egy nagyon, olyan értelemben egy nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy, uh, hogy... Kint van? Én magam is. Nem, most már itthon vagyok. Tehát már kint nem... Még... És visszamegy? Hogy? Vagy hogyan? Kintán, nem, most már nem megyek vissza, most már itthon vagyok. Holnap még van egy biztosi programom itt Budapesten, és azzal van vége. Tehát még szépen is van a Budapesten ér véget egy sport politikai kerekasztal uh, volna a uh -huh. és előtt. Uh, tehát egyfajta megkönnyebbülés. Egyrészt azért megkönnyebbülés, mert 5 évet azért az ember, én gondolom, becsülettel teljesítettem, másrészt pedig a családomból mindenki éppen egészségesen túlélte szintén ezt az öt évet. Ez egy óriási dolog. Szüleim is, mindenki a családból, tényleg. Ország? Ez egyfajta Kesik. Ország is túlélte, Ország is túlélte. Most hát szemben leszünk. nyilván, mint a állapot, <hül> uh, Másrészt persze az emberek fáj, ez, ez, ez, ez egy teljesen más környezet, hogy a Brüsszelbe most hazajönni, és most itt. Tájékozódik az ember. Eszembe jutott, mert néztem Nider Müller Pétert, akivel én szoktam beszélgetni, és ugye, korábban képviselő volt uniós képviselő, és ugye önt hallottam volna, a buli negyed kapcsán beszélt, és azt mondta a riporternek, aki vagy csodálkozott, vagy nem csodálkozott, de. Ez ebből a szempontból lényegtelen, hogy ő azokat a társadalmi egyeztetéseket, amelyeket ő most itt folytat, azt lehet, hogy egyébként is folytatta volna, de ő ehhez olyan mértékben hozzászokott a kompromisszum kereséshez az Unióban, hogy neki eszébe se jutott, hogy ezt másféleképpen kelljen csinálni. Úgyhogy bizonyos szempontból az az iskola, amit ön egyébként is képviselt, tán Ott az Unióban még ez meg is erősödött, az nem tesz majd rosszat ennek az országnak a tekintetben, mint ahogy a beszélgetésünket el de bízunk benne, bár ez hozzátartozik az is, hogy, hogy az, ahhoz, hogy a kompromisszumok kultúrája meghonosodjon, nem csak az kell, hogy olyan emberek legyenek, akik kezdeményeznek kompromisszunk, és mert hisznek benne, hanem olyanok is, akik részt tesznek, azok jó hiszeműen vegyenek részt az ilyen tárgyalásokban. Tehát ne én ismerem a magyar tárgyalásoknak a, a belső dinamikáját. Tehát a, mindig van a delegációk egy része, az eleve olyan szándékkal megy oda hogy hogyan lehet szétverni, hogy nehogy már sikeres legyen a, a tárgyalást összehívó a kompromisszum szempontjából. Tehát nálunk még az a felismerés szerintem sokszor hiányzik, hogy egy kompromisszum az mindenkinek jó. Tehát az egy Igen, de egy amikor az egyik fél konzekvensen kompromisszum késznek tűnik, az már annyira feltűnő, hogy a másik lehet, hogy kétségbe esik, mert ilyennel nem találkozott még. Azt mondja magában hogy Jézus kemény, akkor mit kell tenni? Hát vagy a, a, a, a nyilvánosság előtt a nagy gyengeségnek mutatják. Abszolút, ezt, abszolút, de ez most igen. ez egy nagyon érdekes, nagyon, tehát az is lehetséges, hogy jókor jött hasza. Hát hogy jókor, ez most nem egy jó kifejezés, nem rosszkor, de ez most megint nem egy jó kifejezés. Ja, meglátjuk, meglátjuk. El fog morzsolni egy Nem. Vagy azon már túl van? Nem, nem, nem, nem. Én, én lezártam ezt a történetet. Az életemben ilyen, ilyen fejezetek vannak, amik itt dobozokban sorakoznak. Időnként felnyitom őket, belenézek, bele, visszaizárom őket. Tehát, um, egyben azért nem is, nem, hogy mondjam, nem, nem akarom így, nem, nem akarom áthozni az ottani életet. Oké, okay. Az vettem. A Azt nekem, hogy volt-e búcsúbuli? Nem, nem, nem szeretem az ilyeneket. De egyébként a többieknek volt? Ahhoz tudom, val valószínű volt. A kabinetszőnökön megkérdezte, hogy engem zavar-e, hogyha hogy ők összejön egy vacsolára, mondtam, nem is, hogy örülök neki, de én nem szeretem az ilyen, én nem szeretem a karácsonyi vacsolákat. És kapott-e poszit a <suk> Már úgy általában, vagy búcsúzásként? Búcs, igen, igen. igen. <suk> Búcsúzás, azért, amikor ő utoljára volt kollégiuműlésen, akkor én nem voltam, mert akkor valamilyen, Ugye ez a november, ez már ilyen, ilyen zaklapot volt, mert mindenki azt hitte, hogy akkor már nem leszünk, aztán kiderült, hogy mégis leszünk, ezért voltak már olyan programok, amiket nem tudtam lemondani, és amikor ő volt utoljára kollégiumülésen, akkor én nem voltam kollégiumülésen, úgyhogy akkor búcsúzó, nem kaptam tőle pusztít. Mikor fog elhelyezkedni a szó klasszikus értelmében, vagy navracsicsi értelmében? A szó értelmében, már el vagyok helyezkedni. Az ugye a, a, a jogi egyetem. É, igen, igen. a hát klasszikus értelmében ez vagy december, vagy január, vagy meglecsüknék. De azon kívül van-e bármi más? Hát, alakulóban, de ezekről mindig akkor szeretek már beszélni, amikor már. Sok amikor lekötetlen már... értéke van? É, nem mondanám, nem. Tehát nem, nem, nem vagyok. Ö, hogy mondjam, nem nem sétálhatok fel alá a szobában, kücsébe esettem, és nézegetem az órámat, hogy mit kellene még csinálnom, hogy elteljen a nap értelmesen. Nem, sok minden marad, amit De fel van készülő arra, hogy hazajöve majd átveszi Lázár János szerepét, és vagy Lázár János szerepével osztozva meg fogják kérdezni, hogy nem akar-e ő miniszterelnök lenni, nem akarja-e az ember arcú fidesz nagyon nagyobb mértékben megmutatni, és erre majd mindig válaszolnia kell, abból adódóan, hogy már nem lesz biztos hogy jövök én ahhoz, hogy Lázár János szerepét vagy akár csak azt, hogy Nagyon jó, van, a humora megmaradt. À, akkor a jövő héten. Rendben, köszönöm. Kellemesét. Viszont hallásra, önnek Viszont hallásra. is. Navras és Tibort hallották, és az is kellett ezt elmondanom, mert amikor megszólalt, akkor elfelejtettem felkonferálni. De ott volt a fejemben, meg annyira evidensnek tűnt, hogy önök úgy is tudják, hogy nem mondtam elnézést. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Piko már beszélgettem. Ön is azon polgármesterek közé tartozik, aki nem nagyon panaszkodhat a tekintetben, hogy nincs a személye iránt a érdeklődés. Hát igen, ez így van. Néha az emberek az az érzés, hogy annyi mondandó nincs is, mint amennyi média érdeklődés van, függetle attól, hogy ön körül azért határozottan megpesdült az élet, és egy olyan periódusban van, amit nagy valószínűséggel hihetetlen mértékben lehet élvezni. Az egy másik kérdés, hogy fizikailag és szellemileg ezt a tempót tartósan hogyan lehet bírni, és ezt azért is vetettem föl, mert én tegnap este és a hajnali órákban próbáltam rendezni csak azzal kapcsolatban a gondolataimat, amely, a, amelyek az ön tevékenységével kapcsolatosak, és nem állítanám, hogy egy tízes skálára ez tízesre sikerült, majd a beszélgetés végén a hallgatók el tudják dö ez mennyire sikerült? Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Én is ezen gondolkodom már, amikor van időm gondolkodni, már beosztottam magamnak, hogy 8 és fél 9 között gondolkodni fogok. És ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát reggel 8 és fél 9 között, mert egyszerűen most már, most már, már nem tudom világosan átgondolni a dolgokat ahhoz, hogy legalábbis ettől tartok, hogy jó döntéseket hoz. Különös tekintettel arra, de nem csak erről van szó, hogy az ember egyébként ugye nagy, fontos és jelentős kardinális kérdésekben tűnik megnyilvánulni, miközben a hétköznapi élet, és erre a Piko Andrással folytatott beszélgetések egészen fantasztikus példát tudtak szolgáltatni a Piko révén, akit nagyjából húsz éve ismerek. Mert hogy egyébként a hétköznapiak Budapesten sem, de vidéken aztán végképpen nem az atlétikai stadion és a katon és színház gondjai köré csoportosulnak. Igen, tehát azért szeretek megfontolt és előkészített álláspontokat megfogalmazni, és eddig volt olyan szerencsém, hogy, hogy ezt meg is tudtam tenni, és utána már ugye a média érdeklődésre, vagy, vagy bárkinek a kérdésére én el tudom mondani az álláspontomat, ami mellett ki is tudok állni. Csak most kezdem azt érezni, hogy, hogy elfogy egy kicsit a levegőm és, és a napi tándők, a hétköznapi teendők, olyan mennyiségűek, hogy, hogy félek azért, hogy belefutok olyasmibe, amivel vagy nincs információm elég, vagy nem tudtam meghallgatni elég véleményt ahhoz, hogy döntsek. Tehát egy kicsit most, most ilyen káoszos az életem, és megpróbálok most valami rendet vágni benne, mert ez így nem fog menni. Hát a harmadik dolog, aminek egyébként a média ennél sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít az első kettőnél, hogy ugye úgy tekint önökre, mint azokra a, jégha, azokra a jégtörőkre, amelyek mögött ott mennek a személyszállítók, mert hogy ugye önök törik a jeget, és a többiek már szabadon közlekednek, erről beszélget Egyébközt magra is Tiborra, hogy vajon az a megváltozott politikai lékör, ha egyáltalán van megváltozott politikai légkör, amit az ember tapasztal, az vajon minek tudható be. De őrre Karácsonygergeire, Gergelyre, Piko Andrásra mindenféleképpen úgy néznek, mint jégtörökre, akik egyébként már a 2022-es parlamenti választást készítik elő, és azért a e tekintetben olyan súlyokat raknak önökre alappal alapnélkül, ami aztán a tevékenységüket végképp ellehetetlenítheti, miközben a média nem rossz indulatú, de nagyon rossz indulatúan tud ettől függetlenül alapvetően viselkedni. Igen, én ezt már a választások előtt is elmondtam egy párszor nyilvánosan, hogy egyszerűen mennyire, mennyire hihetetlenül fontos az, hogy most eredményeket tudjon elérni az ellenzék a 22-es választások előtt most a helyhatósági választásokon. Én másrészt pedig amellett, hogy ez nagyon fontos, és ezt mindenki érezte, hogy ez egy milyen nagyon extrém elvárásokat fog majd generálni a közvéleménynek. Hát de nem csak, hogy extrém elvárásokat fog generálni, hanem teljes értetlenséget, hiszen egyébként Navras és Tiborral arról beszélgettem a beszélgetésünk első felében, hogy olyan változások tapasztalhatók Budapesten, amit adott esetben Máté Szalkán, nem éreznek az emberek, de Budapesten érzékelnek, miközben más területeken meg semmilyen változás nincs, tehát miközben az utca egyik oldalán tél van, a másik oldalán pedig tavasz van, és azért az szoktak előfordulni, és az ember ezt próbálja értelmezni, és hát hoválása alapján próbál mind a két oldalon tavaszt vagy telet produkálni, de maga ez a jelenség beleértve mindaz, ami az atlétikai stadionnal kapcsolatban itt bekövetkezett, és itt nem csak arra gondolok, hogy olyan még nem fordult elő, hogy tegnap jelezték, hogy a jövő héten mikor szeretne Füriás Balázs a beszélgetni, mert hajrá, tehát soha rossz a problémát, de ez nem, ez nem szakmai hiúság. Kérdés, hanem én tegnap hallgattam Bolgár Györgynek a beszélgetését. Én Bolgár Györgynek nem vagyok minden szempontból odaadó híved, ez teljesen lényegtelen. Ez egy kritikusi hozzáállás, de abban egy olyan beszélgetést lehetett hallani, amelyhez hasonló beszélgetés a magyar médiában nem nagyon hangzott el, és amelyet azért hallgatott az ember örömmel, és hangsúlyozom örömmel, és nem kár örömmel, mert ez egy olyan együttműködést mutatott, amilyen együttműködéshez hasonlóról ezt megelőzően nem hallott, tehát nem 2000 után, vagy 2010 után, de 2010 előtt sem. Természetesen az emberben ott volt rengeteg kérdőjel, de ezeket igyekezett megfelelő helyen tartani, és nem, nem kárülvendően viselkedni, ami összesen három betűvel több, mint az öröm, és mégis ezt megtartani, mert onnantól kezdve az egészhez másféleképpen viszonyul, miközben döbbenten hallgatta a beszélgetést, mert olyan volt, mintha Baranyi Krisztin eddig elkért volna az anyukájától, az apukájától, a nagybátyától, vagy a nagynényétől valamit, és én mindig azt mondta volna, hogy nem kislányom nem. Most pedig jóformán azt kérdezi ugyanez a rokon, még. Igen, igen. Úgy gondolom, hogy vannak a Fideszben, akik hát, most jó nagy általánosságot fogok mondani, de akik így hallják az idők szavát, meg vannak akik nem hallják az idők szavát. De az a budapesti közhangulat, ami most van, szerintem azt is érzékeli nagyon pontosan a Fidesz, hogy ez terjed. Tehát ez megy vidékre is. Ez időleges, hogy ott még nem nincs semmilyen változás. Ez, és ez nagyon-nagyon hirtelen, akár rövid időn belül megváltozhat bármikor. Igen. Um, De akkor bocsánatok, egy kérdés, ezek szerint tegnap Bolgár úr Füri Balázsra beszélgetett. Hosszan, hosszan, uh -huh. hosszan, valamikor fél hat előtt. Én ott maradtam, az autómban is hallgattam. Ehm, egészen hihetetlen volt. Tehát, ehm, ráadásul ugye arról volt szó, hogy a stadionépítések e és az egészségügyi intézményeknek a finanszírozás, a GDP arányosan hogyan történik, és ebben nem volt felkészült teljes mértékben fűries és Balázs kérdezte, hogy milyen adatokkal dolgozik a bolgár, mondta a és hogy KSA adatokkal, erre nehéz volt mit mondani, és aztán abba azt a részét választotta, hogy de ezért ettől függetlenül az összegek maga, maguk abszolút -e nagyobbak lettek, mármint a kiadások, az egészségügyi kiadások, amire természetesen az volt a válasz, hogy rendben van, de a GDP arányos részük ezzel együtt csökkent, tehát mindegy fél próbálta valamilyen módon védeni a hozzá hozzátéve, hogy itt nem egyszerűen csak stadionkiadásokról van szó, hanem a prioritásokról, hogy ki mit támogat és Ilyen, milyen arányban, de az is egy olyan beszélgetés volt, amihez hasonlót én nem hallottam, még csak megközelítően sem. Beleértve, hogy ez ugyanaz, mint a Mester utcai rendelő, amely egy Mester utcai rendelőről ugye balázs, csak most idézni szeretném, azt mondja, mert ugye ez a, ez a Ferencvárosi Kívánság listában benne van, ami az atlétikai stadion illeti, és ott ugye az a válasz, hogy ezt akkor is támogatják egyébként, hogyha egyáltalán nem jön létre a, a világbajnokság, ami szintén azért egy páratlan mondott. Nagyon helyes, nagyon támogatom a Füges balázs mondását. De ezzel találkozott? Tessék. Ezzel találkozott? Nem, nem, nem. Nem, kérem, szépen... hallom először, de meg fogom hallgatni, akkor is utána is Ez nézek, Tegnap nem... volt, ez egy tegnapi ö, ö, index cikk. Azt mondja, a hatá... Azt mondja, hogy a Ferencvárosi mesterutcai Szakellátó felújítása és bővítése, amit Baranyi Krisztina Ferencvárosi Polgármester szabott a világbajnokság támogatás egyik feltételül, és ezt a főváros is megerősítette, például biztosan megvalósul a következő években, akkor is, ha támogatná a fővárosa VB-t, és akkor is, ha nem. Azért ilyen mondat korábban nem volt? Nem, az korábban Nem, hogy mondat nem volt, de kérdése volt, mert semmiféle véleményítköztetése se volt. Ugye az Ez genőség... mennyi pénz? Ez 4 milliárd forint. Ez rengeteg? Rengeteg, úgyhogy ebből szuper szakrendelő lesz, kívül-belül, ö, európai módon felszerelve, ö, valóban mindenre fog jutni, úgyhogy. Én, ugye karácsony kergejelen, minden van. héten beszélgettem, őt el... Csak egy mondatot még az előzőekhez. Azért azt el kell mondani, hogy a, a tervezett egészségügyi kiadások uh, voltak olyan szinten, amit Füries Balázs mondott, és amit ugye összehasonlítottak ezek szerint Bolgárturnál a stadion kiadásokkal, és nem pedig a valóságban elköltött egészségügyi kiadások. És ez nagyon nagy különbség, mert hiába van kormányhatározott bizonyos. Uh, költésekről, vagy bizonyos céloknál a kiadásokról, hogyha azt nem hajtják végre, és más kormányhatározatokat mondjuk elébe sorolnak ezeknek. Tehát lehet, hogy betervezve rengeteg pénz van egészségügyre, de költve az utóbbi tíz évben, hát az konvergált a nullához. Nekem volt módom uh, betekinteni abba, hogy milyen munkatempóban dolgozik, mert véletlenül összefutottunk az önkormányzatban, de erről itt most részleteket nem árulok el, mert ezt nem tartozik, itt pedig adódott. De ezt már árulja el, hogy um, ugye van egy étlap, ezért nem egy jó szó, de mégis nevezzük étlapnak. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc dolog van benne, ez ugye a november 25-én 5 órakor tartott rendkívüli ülésnek a jegyzőkönyve, hogy mit kér Ferencváros. Ez hogyan jött össze? Hát ez... Ugye ez az úgy atlétikai jött... stadionról van szó, csak hogy az emberek értsék, hogy Igen, azt mondja, Igen, legyen de? Vagy legyen Igen, és? Ez... ez úgy jött össze, hogy megnéztem az atlétikai stadion jelenlegi terveit. mint hogy a, a, az az eredeti terveit. És euh, én azt mondtam, hogy én ezt nem tudom támogatni, mert ebben nincs olyan elem, amit kerületvezetőként én tudok támogatni. Hiszen egy létesítmény egy eseményre euh, egy funkcióval jött volna létre, aminek kérdéses, volt, kérdéses lett volna az, hogy euh, a, a világbajnokság után bárki is használni tudja-e azon az nem tudom, pár ezer atlétán kívül, aki Magyarországon van és versenyzik. Kérdéses volt az, hogy, hogy ki és milyen módon fog -e ezt működtetni, fenntartani, karbantartani, stb. stb. És kérdéses volt az is, hogy egyébként a mellette lévő fontos, sokkal fontosabb fejlesztés, ami a stadionnal van összekötve, ugye a diákvárosnak a felépítése, ez egyáltalán létrejön-e? Azután, hogy az a tekszág. az EPO, telé... például a Ferezvárosi óvodai férőhelyek számának bővítéséről szól. Igen, igen, tehát hogy, hogy próbáltam, tehát azt mondtam, hogy ezt a létesítményt nem tudom támogatni, de tudok ott egy olyan létesítményt támogatni, amely egyébként a világbajnokság megrendezése után közpélokat szolgál. Azért nagyon, nagyon érdekes egyébként, ha hogy nekem hogy lenne módom, de nincsen rá módom, vagy alig van időm, önt összehozni Matkovics Ilonával. A mai civilapályánban lesz az egyik téma ugye Vácz, eh, ahol eh, azt a csarnokot, amit eh, akartak építeni közel 5 milliárd forintért, arra azt mondta az önkormányzat, hogy nem, de azt mondta, hogy a következő célokra eh, más fejezetben, mert ugye ugyanabban a fejezetben nem lehet elkölteni ezt a pénzt más fejezetben, átutalva eh, szívesen vennék, ha megkapnák, és erre Tennék, és egészen már ö, van, amit azon a környéken fejlesztenek, és van, amit egészen máshol, hogy egyébként Vácz megkapja ezt az 5 milliárd forintot. Látja például, Váczról egyáltalán nem esik szó. Ö, Budapestről, meg igen, ez milyen igazságtalanság váccal szemben. De vác így döntött, és ez most nem pró és kontra mondanám, hanem hogy maga ez, a, ez az egész folyamat, amiről mi beszélünk, ez annál sokkal szélesebb és sokkal gazdagabb, mint hogy a média azt néha leszükíti. Így van, én, én azt gondolom, és ez a döntésemben nagy szerepet játszott, hogy ezen a területen, ha nem ö, építenek a világbajnokság céljaira is megfelelő létesítményt, akkor nem lesz semmilyen fejlesztés. De arra rájött, hogy és kormányunknak, miért ennyire fontos az atlétikai világbajnokság és a stadion? Arra rájött? Én ezen sokat gondolkodtam, és ö, én azt gondolom, hogy nem vagyunk elegendő birtok, információ birtokában ahhoz, hogy erről én találgatni kezdjek. De van ilyen De azt látom, igen, biztos, hogy van ilyen ok, mert azt látom, hogy tényleg hihetetlenül fontos ennek a akkor. De hogy én jól értem, azért ez egy olyan dolog, aminek a nyitjára önszívesen rájönnek. Nagyon szívesen rájönnek, igen. igen. Hiszen mert egyébként mert ha ez, lehet, nyitját, ez lehet, akkor, akkor lehet de hogy... De ugye így, arról beszélünk, hogy... Sokkal-sokkal ez... sokkal több mindent is és el lehetett volna hozni Budapestnek. De ugye ez a nyitja annak, hogy ennek örvén ennyi mindent hajlandóak teljesíteni annak a megvalósulása érdekében. Így van. Így van. Mi az mivel a... most a kormány van abban a pozícióban, hogy, hogy valóban elkezdjen beruházás, fejlesztést, mondjuk városrészfejlesztést, ami Ferencvárosnak nagyon-nagyon fontos, tehát náluk van a pénz, a assza, magyarul, és ez még egy jó így is marad. Ezért nagyon fontos lenne tudni, hogy mi az, amivel őket rá lehet venni arra. Okay, de azt a... árulja nekem, hogy amikor megszületett ez a lista, ami ugye hat Ákosnak kevés van, akinek sok, eh, akkor hogyan lehetett, vagy hogyan lőtte be azt a túl igot, amire valaki azt mondja, hogy nem túl torkos, és ugyanakkor teljesíthető. Ugyanakkor ő azt mondja, hogy olyan dolgokat fogalmazott meg, amelyeket ettől az alkalmi mikulástól lehetett kérni. Eh, és amit egy soha térő alkalmnak tekint az ember, miközben ez nem minden szempontból egy jó fogalmazás. Hát mivel nem tudom az eredeti okát annak, hogy miért ennyire fontos a világbajnokság, ezért őszintén megmondom, hogy csak érzéssel lőttem be ezeket a kívánságokat. És de ki én... mindenkivel egyeztetett, hiszen Ferencváros ismerete e, önnek megvan, de hogy most hirtelen mi mindent lehet kérni egy olyan szituációban, ami ki tudja, hogy visszajön-e valaha, az mégis egy soha vissza nem térő alkalom. Igen, szűk körben egyeztettem, mivel nagyon rövid volt ehhez az idő. Nagyon-nagyon rövid volt. Ma arra ugyan rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Össze Összesíthető-e az, amit ön itt megfogalmazott. Mi mit csinálható? Összesíthető-e. Hát én a, igen, tehát hogy igyekeztem budapesti, délpesti és ferencvárosi érdekeket összegyúrni ebbe a... És ebbe forintosítva a, ez nagyjából mennyi lehet? Hú, ez... hát csak a kis kotrása körülbelül 10 milliárd forint, a szakrendelő 4 milliárd forint, az óvodás szerintem egy és egy milliárd forint fölött tudtuk volna megépíteni, ami egyébként nagyon nagy szüksége van Ferencvárosnak, hogy szüksége lesz a következő éveken, tehát két-három éven belül. E, aztán ugye a Diákváros első két ütemének a kormányhatározatba foglalása, ami ugyan be volt tervezve, de olyan módon, hogy vagy megépül, vagy nem, majd csak valamikor 2025 tájétán kezdődhetett volna el egyáltalán, vagy akkor az volna le a tervpályázat, ezt most 2023-ban már elkezdik építeni, tehát hogy szerintem ez egy, ez egy jelentős eredmény ebben a kívánságlistában. Hát ezt nem tudom még megbecsülni se, hogy hány milliárd forint, de szerintem jó sok. És ugye az a haszon, amit a, a, a világvárossal szembeni dővezetre kértem azt, hogy az országos szétségi könyvtárat vagy más állam. Igen, egy jól beszél, tök meglepő pont, igen. Igen, tehát hogy oda hozzanak egy ilyen típusú állami mert hogy egy ilyennek a megvalósulása vonza a magánbeszédet. Ugye ez a hatodik pont. A azt mondja, hogy Budapest főváros 9. kerület, főerencváros önkormányzatának képviselőtestlete felkéri a kormányt, hogy vizsgálja meg az országos szétszénykövtár új épülete Ferencvárosban a déli városkapu területén, vagy az azzal határos barnamezős területen történő elhelyezésének lehetőségét. A Nemzeti Galériát nem kérte annemzeti galéria nem kértem, de azt is szívesen látjuk, tehát bármi ilyen Jó, azt úgy. ezért ugye egyszer érzékel, ez, ez egyszerre ez vicces és egyszerre nem, tehát ez egy ilyen nagyon fura e dolog. E ezzel, összefügg, ezzel összefügg egyébként a legutolsó hatázati javaslat, a, a Koppány utca, a Földvári utca Soroksári úti tömb töm rehabilitációjának a finanszírozása, mert hogy arra a területre képzeltük mi el a, a, az állami nagyberuházás, és most, most szándékosan nem mondom, hogy a Széchenyi könyvtárat, mert ez bármi más is lehet e, egyébként, és a, az, az emelleti területekre, ha már van egy ilyen e, beruházásról döntés, akkor olyan nagy magánbefektetőket tudunk hozni, akik annak a rósdővezetnek a teljes rehabilitációját lehet, hogy véghez tudják vinni, és Ferencvárosnak nem egyedül egy kerületként kell kezdenie valamit ezekkel a részekkel. Ugye ez a szituáció úgy jött létre, hogy egy nagyobb ingatlant már ezt megelőzően odaadott Ferencváros önkormányzata. Ha az is az öné, vagy az is most Ferencvárosi lenne, az még jobb pozícióba emelte volna önt. Igen, igen. Ugye az előző vezetés ingyen és bérment átadott hmm. egy csomó ingatlant, ami az atlétikai stadion területén. Az nagyságilag nagyobb, volt. mint amekkora most van? Azok ilyen. Ilyen szétszabdalt kisebb ingatlanok, és ugye van még egy ingatlan, ami a miénk, még mindig, a tulajdonunkban van, ez egy értékesebb, nagyobb telek, de ezt is át kell majd adnunk a, az atlétikai beruházásnak. Viszont én ezt nem emeltem bele a, a megállapodásba, mert hogy ez egy külön alkú pozíció. Tehát, hogy erről még nincs szó, ezt ha ők meg akarják kapni, akkor azt én nem fogom minden odaadni az egész biztos. Um, igen. Azt kérdezem öntől, hogy ebben a, ebben a folyamatban, e, anélkül, hogy neveket vagy pártokat mondana, bárki is bekapcsolódott abból adódóan, hogy olyan kiváltságos helyzetben, mint ön, e, nem nagyon vannak, cseppel az más megítélés alá esik, és akkor azt kérték öntől, hogy ugyan már, ha már ebben a szituációban van, akkor nekik is segítsen. Nem, nem tudok ki erről. Nem, nem kért tőlem ebben segítséget. Érezem bármiféle irítséget egyébként, hát alapos irítség nincs, mert az irítség az nem egy szép dolog, de ugye Csepel és ön e tekintetben Csepel és Ferencváros, hogy pontosabban fogalmazza, kiváltságos helyzetben van, most adott esetben Új-Buda vagy a 11. kellett vagy a 19. vagy a 18. kerület joggal érezheti az, hogy milyen kár, hogy nem ott épült volna egy atlétikai stadion a világ mert akkor ők lennének most abban a helyzetben, amiben a Baranyi, ami egyébként az önkormányzati vezetők életében az elmúlt időben függet le attól, hogy azok fideszesek voltak vagy sem, nem volt 12-1 tucat, de még csak három se nagyon volt belőle. Nézd, ez, ez nem kizárólag ezen múlik. Én akkor is tudtam eredményt elérni a kormánnyal szemben, amikor egy magam voltam, egy ellenzéki képviselő, egy fideszes, jó, jó, jó nagy többségű testületben. Tehát azt gondolom, hogy mindig-mindenhol van lehetőség arra, hogy a saját kerület vagy a saját városnak az érdekei azok érvényesüljenek, akkor is, hogyha a másik oldalról erre nincsen semmiféle hajlandóság. Sokféle eszköz létezik a politikában. Ez egy például, ez most egy olyan eszköz volt, amit én előtte soha életemben nem tapasztaltam meg, és hát eléggé azt fogva kellett igen, ebben igen, döntenem is és nagyon gyorsan és nagyon kockázatosnak gondoltam ezt az egészet. Így aztán, így aztán hogyan, hogyan ébredt ugye valamkor, hát nem is hajnalok hajnalán, de nem sokkal éjfél előtt. Feldán, igen, Éjfél előtt ért véget a, a, a Ferezvárosi üdés, és ehhez képest másnap reggel e, a 166 per 2019 november 27 kormány határozat az úgy, é, úgy, úgy, kis, úgy köszönt örre, hogy hát ahhoz hasonló köszönésben az embernek nagyon, olyan nagyon nem volt része. Nagyon jó lesz. Megtárgya, elfogadt volt. A mentárta, elfogadta, áttekintette <gül> igen, pont. Igen, igen, régen voltam olyan ideges, mint aznap reggel. <gül> Szintén szóval látos telefonálgatásba kezdtem, azokkal az emberekkel egyeztettem, akik nekem tekintély személyek a politikában. Hogy ez <gül> most micsoda? Igen, hogy ez most mit csoda engem most meg akarnak buktatni, ez volt, a, ez volt az első gondolatom, igen. Pedig ugye nem kellett volna. Nagyon kockázatosnak találtam, aztán a fővárosi közgyűlés végeztével Uh, uh, megnyugodtam, és, és akkor már tudtam örülni. Ennek hát hiszem ez egy jel... nagyon jelentős sikerés eredmény. És de ugye kiegészült azzal, volna. hogy azok a pontok, amelyek ebben nem szerepelnek, azokat se gondolják egyébként nem megvalósítottan a kormány oldalon. Így Hiszen van, ez, az, ez az önpontjai, meg a karácsonyféle öt pont, ezek nem minden szempontból nem fedik egymást le. Így van, tehát én, én azt gondolom, és el is mondtam a, rögtön ott a közgyűlésen, hogy, hogy nem Ferencváros és nem Cseppel rendezi ezt a világbajnokságot, hanem Budapest rendezi ezt a világbajnokságot. Budapestnek kell döntenie arról, hogy a kormánya milyen megegyezést köt. Budapest feltételeinek csak egy része, de Budapest feltételeinek a része Ferencváros feltételrendszere, és ez csak együtt teljesülhet, külön-külön nem. Hát hozzá téve, hogy ugye itt még utak, meg egyebek, tehát azért ez még sok minden egyébel ki fog egészülni. Um... Azt is mondtam Navras Tibornak, hogy ez azért nagyon érdekes periódus, mert a Pico András révén például egy olyan átmeneti partneret tettem fel, aki úgy beszél dolgokról, mint hogy a is képes, tehát láthatja a dolgokat, nem kérdésekre válaszol, hanem azokat kibontja, sőt érzékelteti adott esetben, hogy egy másik odatartozó kérdés fontosabb, és akkor elkezd rajzolni, mint hogy az orvosok rajzolják a betegséget, ami általában nem jó, de az ember már, mint hogy az ember beteg, de amikor lerajzolják, akkor az ember jobban megismeri azt, ami benne lakozik, és azt is megérti, hogy az orvos hogyan gondol küzdeni ellene. És e tekintetben tényleg egy nagyon furcsa periódus az, amiben ma Budapest és én is vagyok. Önnek jeleztem, tehát meglepetésként nem fogja érni, hogy én nagy valószínűséggel január elején egy másik frekvenciára teszem át a Kejfejancsit, egy felajánlás jó voltából, már mint aki rendelkezik ezzel a frekvenciával, és ott nagyjából ugyanabban a struktúrában fog működni, mint amilyen struktúrában eddig működtem, és ezzel kapcsolatban kiterjedt tárgyalás sorozatot folytatok, függetlenül attól, hogy a 444. húnak az tetszik-e vagy sem. Tehát én számomra ön egy fontos szereplő, mint hogy Bácska János is az volt, a 444. pedig egy sajtóorgánum, És csak azért mondom, mert nyilvánvaló, hogy az, amit ott megfogalmaztak, az nagyon sok partnerra, hat, mert ahogy horvát Csaba fogalmazott, van egy médiapolitizálás, amelyben én remélem, hogy nem vagyok benne, az pedig, hogy a 444.hu benne van-e, vagy sem, engem hidege hagy. Így aztán azt a kérdést fölteszem, természetesen a december, ez még semmi érte, tehát nem érinti, de azt kérdezem öntől, hogy struktúráját tekintve, tehát az, hogy ön adott esetben a rádióval, vagy velem köt megállapodást, ez az ön szíve joga, hogy milyen összegben ez is a szíve joga, az egyetlen kérdés az így szól, és immáron az érintettől, és nem egy harmadik szemétől, hogy én egyébként abban a periódusban, ami 2020-tól kezdődik, számíthatok-e önre, mint gazdasági partnerre, vagy sem? És erre én egy egyszabas választ kérek, és még egyszer mondom, ez nem érinti sem az összeget, pedig az, hogy velem közvetlenül vagy a rádióval eh, szerződik, amely aztán majd velem külön megállapodik. Kétszavos válaszom lesz erre, de engedje meg, engedje meg nekem egy megjegyzést, ezt a médiapolitizálást, ezt én eddig két embertől hallottam, az egyik bácskai János Fideszes korábbi polgármester, a másik horvát Csaba tehát nem egy oldalon állnak. Én nem tudom értelmezni ezt, én egyszer szeretném megtudni, hogy ez pontosan mit jelent. Ő elmondta. elmondta, elmondta ő, ő ezt úgy értette, hogy olyan teret hoznak létre, amelyben a média által eh, látszólagos, vagy valódi elemeket felsorolva hoznak olyan helyzetet, amivel kényszerhelyzetben hoznak politikai aktorokat hmm. arra való hivatkozással, hogy úgy kell eljárniuk, ahogy egyébként azt az a bizonyos orgánum jónak látja vagy diktálja, független attól, hogy a saját jól felfogott szempontjukból ők egyébként hogy döntenének, és ha nem akarnak népharagot maguk ellen, ahhoz átmenetleg, vagy tartósan alkalmazkodnak. Igen, olvastam, tehát mind mindkét politikus ugyanezt az érvelést használta, csak én ezt egyszerűen azért nem értem, mert összeegyeztethetetlennek meg tartom azzal, hogy a demokrácia, a nyilvánosság, a negyedik hatalmi ág a sajtó, az nem véletlenül független, vagy független kéne, hogy legyen, mert olyan információkat uh, hoz nyilvánosságra, ami alapján uh, tisztességes és uh, felelős döntést lehet hozni, egyrészt, másrészt pedig az emberek, akik itt választanak, meg szavaznak valakire, uh, ők, Nekik kell eldönteni, hogy, hogy el akar-e titkolni például valamit az adott politikus egy olyan cél miatt, ami esetleg nem tetszene a választóinak. Ha már itt tettük egyébként, amikor akkor a médiát, önt Bácskai János fogja majd követni. Szuper. Tehát amikor a médiát hibáztatják azért, hogy, hogy rossz politikai döntések napvilágra kerülnek, az, az nekem nagyon-nagyon távoli. Nagyon, és nagyon uh, nagy ellenérzéseket kelt bennem, és ez érkezne bármelyik Jó, oldalról. Azt meg kell, hogy értse, hogy egy olyan orgánum, amely az összes partneremet megkeresi a tekintetben, mint egy számon hogy ők egyébként úhajtanak e velem együttműködni, vagy sem, azokra én nem tudok uh, úgy tekinteni, mint akik egyébként. Ez a négy ez Engem, 444. Nem... 444. Hú, ez Ás Engem ilyen, nem, nem keresett el, de nem megkérdezte igen. öntől, hát még válaszolt is. Ja, ja, igen. A ne, ne, ne, ne haragudjál. Arról, ez, hogy most, igen, hogy én felboltam el szerződést, nem igen, arról, Igen, igen, de ne haragudjon. De, de, de mi hogy... köze van ehhez? az, hogy van-e, vagy sem, erre válaszol, de azt egyébként, hogy fel akarja, akkor miért nem kérdezni? Jó, nem. Igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hát a, hogy e tekintetben veri, haragom, az... az... igen, az eredeti kérdésére válaszolva. Ö, számomra is meglepő módon nagyon sok... Ö, Javaslat érkezik azzal kapcsolatban, hogy én önnel folytatom ezt az együttműködést, vagy sem. Pro és kontra. Tehát emberek írnak, hogy tudják, hogy ön hogy bánt velem, hogy milyen volt az egész kapcsolatuk, hallgatják a Kejfejáncsit évek óta és mégis arra kérnek, és ez az érdekes szó, hogy mégis arra kérnek, hogy én folytassam önöm az együttműködést, és emberek érnek azzal a kapcsolatban, hogy nagyon remélik, hogy ezen túl már, amikor lejár az a szerződés, akkor én nem fogom önnel folytatni az együttműködést. Tehát van jelentős számú, mert egyébként, ha egy-két ilyen lenne, akkor, akkor nyilván más lenne a helyzet, de jelentős számú ez irányú érdeklődés, ami ami engem nyilván arra indít, hogy ezt én euh, még jobban végig gondoljam, de a végén én fogok dönteni. Ezt én értem, de én azt kérdeztem, hogy hogyan dönt. Hát ezt még most nem tudom önnek megmondani, pont emiatt, mert hogy ezek így a napokban érkeztek meg és nekem volt egy eredeti szándékom, de most abban elbizonytalanodtam, úgyhogy erről fogok megint csak mondom, hogy emberekkel beszélni, akik nekem... So, akiknek sokat számít a vélemény, és, és később fogok erő dönteni. Hát akkor meg fogom előzni Önt. Wow. Abban az esetben, ha Ön nem szavaz nekem bizalmat, abban az esetben én Hogyha ön ezt latolgatja, akkor én ezt nem adom meg önnek a lehetőséget, hogy ezt latolgassa. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan bizalmi kérdés, amelyben én egyébként az elmúlt időben, ha rászolgáltam arra, hogy ő latolgasson. Akkor... Bocsánat, de én nem azt mondtam, hogy nem fogok önnel szerződni. De, de nem mondtam, hogy fogok önnel igen, szerződni. Én, én arra kértem önt napokkal ezelőtt, hogy e tekintetben válaszoljon, mert egyébként én avval a rádióval, amelyen üzleti tárgyalást folytatok, ebben nekem számolnom kell. Én jelenleg több önkormányzattal tárgyalok. Értem, e meddig kell döntenem? Én ezt ma, ma fél kilencig mondtam, úgyhogy ha most mond egy igen, és nem, -e, tudomásul veszem, ha pedig nem, akkor miután ennek a hat, e ezt elküldtem önnek. Irtam önnek. A azt, hogy ma reggel fél kilencig igen. kell döntenem? Ha -ha akkor ezt, ezt valószínűleg el elmulasztottam. Mert én nem erre készültem, és most nem is tudok erre mondani, igen, se, meg nemet se. De ígérem, hogy napokon belül felhívom és megmondom. Ez Ugye. így jó. Bárja, megkeresem az e-mailt. Most már kíváncsi vagyok, hogy mit írtam önnek. Azt hiszem, tisztelt BK, hallgattam, néztem terem az egyenes beszédet benne, azt a részt, ami a Ferencvárosi Kommunikációs szerződésekre szólt, és nem tudtam eldönteni, hogy abban én hol vagyok. Mintán az elmúlt hetekben olyan méltatlan támadásoknak voltam kitéve, amelyeket nem hagyhatom, hagyhatok reagálatlanul. Arra kérem, soron következő november 29 ebben a hónapban utolsó beszélgetésünk alkalmával tegye egyértelművé, folytatjuk-e az együttműködés beleértve, hogy az nem a BT-mel, hanem a leendő, egyelőre meg nem nevezett műsorszolgáltatóval történik-e vagy sem. Üzleti tárgyalásaim folyamán ugyanakkor fokozott hangsúlyt fektettem arra, hogy legyenek közvetlen velem szerződő partnerek is, hogy sem a rönömaimban, sem az újságíró tisztességemben ne eshessen csorba. Tisztelettel fiala János, utóirat is volt. Először írom le, attól független drukkolok, hogy sikerre vihesse, amit a fejében eltervezett, hogy üzleti együttműködésünk folytatódik-e vagy sem. Igen, és én el azt válaszoltam, hogy ön, ön nem szerepelt ezekben a kommunikációs szerződésekben, amit én Igen, de a hát, levél nem csak erre vonatkozik. Igen, igen. Hát, hát, hát a néha... nem szabott meg. De hogy nem, nem itt van, meg. azt mondta, a soronközű november 29-i beszélgetésünk alkalmával tegye egyértelművé. Arról nem beszélve, hogy azért egyszer például abban a televízióban, amiben én is dolgozom, ha azt mondja, hogy például van önöknek egy munkatársa, kétségtelen ellentmondásos volt a kapcsolatunk. De ez az ellentmondásos ugyanannyira volt pozitív és negatív, de azt gondolom, hogy felborul ebben a beszélgetésben az arány az Atlétikai Világbajnokság, Ferencváros és az én szereplésem ami nem szerencsés. Uh, valami azt hogy nem lenne jó elhamarkodó döntést hozni, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy vannak olyan szempontjaim, amelyek nem hiúságiak, de önérzetiek, és amelyek nem mérhetők azzal a 275 ezer forinttal, amit én Ferencvárostól kaptam, és amelyben volt egy rossz mondat, és amelyet Ács Dániel úgy ütött, mintha közben az én beszélgetéseim nem léteztek volna, és ennek soha semmilyen módon senki nem adott hangot, és én bennem valami olyan pokol indulat van ennek kapcsán, hogy jobban teszem, hogyha elköszönök. Nézze, én azt gondolom, hogy. Ezt a döntésemet nem önérzeti kérdések fogják eldönteni, tehát nem az, hogy milyen volt a, az, az akkori kapcsolat, amikor ön még Bácska János-salád Ez nem lenne helyes lépés tőlem, és ezért is mondtam önnek, hogy... hogy hogy szeretnék még ezen. Jó, csak egy rendszeresen a saját oldalán, abban a 444.hu-val butatkozik együtt, amely velem olyan módon jár el, amelyre nyomdafestéket nem tűrő szavakat tudnék csak használni, és nem teszem. A legutóbbi bejegyzésével kapcsolatban is, ami az önkormányzati képviselőtestületülést illeti, ott is ez a cikk volt. Én erre nem tekintek úgy, mint a barátomra, nem tekintek úgy, mint az ellenségemre, de nyilvánvaló, hogyha én nekem érdemi megnyilvánulásom kell, hogy legyen, Elmegyek onnan, hogy ne az indulataim befolyásoljanak. Azért kértem önt, hogy november 29-én ezügyben nyilatkozzon, és akkor maradjunk abban, hogy akkor maradjon meg a november 29-e, de az legyen akkor az éjfél. Tehát... Rendben, rendben. Ha ez a kívánság, akkor még... Nem ez a kívánságom, ez volt ez a kívánságom. Ja, rendben, ha ez volt a kívánsága, most már tudom, hogy akkor ma választanom válaszolnom kell erre. És ettől függetlenül a jövő héten állok rendelkezésre, és természetesen a jövő héten is, vagy a jövő évben is állok rendelkezésre, de ez egy másik forma. Értse meg, hogy van olyan dolog, ami nekem így fontos. Értem, rendben. Köszönöm. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Jön. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Elnézést az arányok felrúgásáért, nyomom vissza az indulatomat. Jó reggelt, lehet? Nehéz dolog ez a, a, a létezés, hogyha az ember az érzelmeit nem tudja, vagy nem akarja háttérbe szorítani, de igye, igyekeztem nagyon fura úgy beszélgetni, és én ezt nagyon csalódott vagyok, hogy ez egyik önkormányzat esetében sem sikerült, hogy az az átadás, átvétel, amit a, a nébe eldöntött, az kultúráltan legyen itt megvalósítva a Kejfejancsiban. Ebből a 444 pont, hogy egy tízeskálán egyesre vett észre bármit, a hallgatóim ennél sokkal nagyobb mértékben vették észre, hiszen én nem örömmel és nem szomorúsággal konstatáltam, hogy Baranyi Krisztina lett Ferencváros polgármestere, miközben eredetileg önnel szerződtem, hanem. Ha Rögzítettem a tényt, és kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz az átadás, átvétel. Ez viszonylag kulturált formában ment még a negyedik kerülethez képest, amely elfogadhatatlan volt déli Tibor korábbi viselkedése alapján a szocialista Szaniszló Sándor, Elképesztően viselkedett és karácsony Gergely eltűnése a műsoromból e, reagálatlanul, hát arra szavak nincsenek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy miközben a 444.hu megért, hogy én vagyok a legnagyobb vesztese az önkormányzati választásoknak, amire a wintermantel csalódottan azt mondta, hogy minima azt gondolta, hogy ő nagyobb vesztes. Én, és én azt gondolom, hogy ő nagyobb vesztes, mint én, hiszen egyébként a 444.hu engem kizárólag úgy tüntetett fel, mint aki anyagilag vesztet holott. Hát ezt az anyagi ezt feldolgozom, az érzelmi vesztőséget a sokkal kevésbé. Én, engem ez az egész elmúlt időszak rettenetesen megviselt. És amikor Baranyi Krisztinával beszélgettem, permanensen ott volt a fejemben, hogyha ön hallgatja, akkor ez hogy viszonyul, miközben nincs bennem megfelelési kényszer, de az, az ott van, hogy, a, hogy az igazsághoz való ragaszkodás az olyan kell, hogy legyen, hogy egyik fél sem mondhassa azt a másikra, hogy az ő pártját fogja, és amit korábban önnel beszélgettem, addig Baranyi Krisztinával Krisztina küldözgetett SMS-eket, vagy küldött SMS-t, mert a küldözgetett az nem jó szó. Amikor Baranyi Krisztinával beszélgettem, akkor egy ideig ön küldött SMS-eket, és az egész nagyon fura volt nézni, miközben ezt a hallgatóim számára egy tízes kállán az ember kettesre se próbálta elmondani, mert nekik ez nincs közük, és az, hogy bennem közben ez érzelmileg milyen háborút indukál vagy indikál, azt meg nekem kell tudnom megoldanom 62 éves koromban. Köszönöm, hogy rendelkezésre. Természetes. Köszönöm a hívását. Azt a tegnapi második gólt, azt jobb lett volna elkerülni, de az egy hatalmas gól volt. Hát um, sajnos megadta a, a két csapat összehasonlításához az alapot, bár ez ugye furcsa, hogy az utolsó pillanatban történtre hivatkozom, de hát azt a 11-est, az be kellett volna rúgni. Hát minden 11-est bekerülünk ilyenajon, de de hát ezt a meccset ezt Simán 3-0-ra lehetett volna hozni, ha. ha hát vala, valami, vala, valahogy ezt. ezt na, nagyon nehéz magyarázatot találni rám, mert miközben most talán még a lelkesedése hiányzott, de valami hiányzott, de meg nem tudom mondani, hogy mi hiányzott. Az, hogy ön nem hozta 3-0-ra a Ferencvárost, arra önnek ma van jobb válasza, vagy jó válasza, mint az október 14-én? Hát nyilván érik az emberben sok minden, is gondolkozik, és, és nézi, de hát ez, ez, ez sokkal összetettem babbár, hogy még van hogy... is... Tehát ennek a a ez a folyamat nem ért véget? Abszolút nem ért véget, nem. Hát ez uh, folyamatosan alakul, főleg azután, hogy én jellegben vagyok a képviselőtestületben, és uh, én is kíváncsi vagyok rá, hogy, uh, hogy mik lehettek a, az igazi okok. A, a rajtam kívül álló okok, inkább ez az, ami izgat, mert a, a saját gyengeségeimmel, vagy, vagy hibáimmal adott esetben mik voltak, azokkal azok már nagyjából tisztában és képeződött. Inkább a környűlállás az, ami izgat. Lehet-e rendezett és normális viszonya önnek a mostani polgármesterrel? Hát ez csak tőle függ. Ölön, nem? Nem, nem, nem, hát ez. Az első, hát én elég régen sportolok, és elég régen gyakorlom ezt a viszonyulást, és habitusban is megjelenő külsőjeleket, hogy mikor vége a meccsnek, akkor, akkor ott sok idő nincs eldönteni, hogy kivel fog kezet az ember, és kivel nem. de De az mindig, az, az mindig alapos és jó döntés megbizonyult az én életemben. Hát újé, De belem, a, bíróval, a bíróval, az engem főrúgó játékossal, stb. stb. Jó, hát ugye velem az elmúlt időben egyetlen egy ember nem fogott kezet az Rogán Antal volt, és azt követően ugye én egy rende szimpátia háborút indítottam a tekintetben, hogy ehhez mások hogyan viszonyulnak, és hát nem állítanám azt, hogy azt szimpátia háború, egy rossz kifejezés, de most nem találtam jobban, tehát próbáltam az embereket e tekintetben valamilyen módon rábírni arra, hogy viszonyuljanak ehhez a szituációhoz, de azt kell, hogy mondjam, hogy inkább gyáván elmenekültek az egész szituáció megértésétől sem, hogy vélemény nyilvánítsanak. E, ami az önök helyzetét illeti, az mennyiben rokonítható ehhez? Tehát mennyire kell azt értenie másnak, amit ön tett, ami egyébként némileg vagy nem némileg szembe megy azokkal a kulturális szokásokkal, e, amiben egyébként mi élünk, és amiben ilyet nem illik visszautasítani. Tehát valami de, nagyon nyomósok ezt, kell ahhoz. Évedés, de évedés, hát semmilyen kulturális szokással nem megy szembe. Nézem meg bármilyen meccset, bár hát ugye minden analógia, mint tudjuk, sántit. De nézze meg, hogy egy-egy mondjuk forci mecs után, vagy legyen az skajak verseny, vagy bármilyen sport teljesítmény, de lehet politikai teljesítmény is. Hogy ki fog kivelkezet, és ki nem fog kivelkezet. Nem a Igen, de más dolog, amikor nem van ami De, nem, a, nem nem adnyiban, ami o, de azért, azért más dolog, amikor valaki nem nyújt kezet, és, és megint más az, amikor valaki nyújt kezet, és azt nem fogadják el. Tehát van, amikor egyik fél se nyújt, mert nagyjából ugyanúgy ítélik meg a helyzetet, de az megint egy másik helyzet, hogy egyik nyújt, másik meg nem fogadja el. Hát persze, hát, hogyha ha valaki felületes, és én tudom, hogy most mit beszélek, és kire vonatkozik valaki felületes és határozott politikai vagy egyéb célra teszi ezt, akkor még álságosabb a helyzet. Ugye ez, ez ami a, a médiában megjelent, az már a második eset. Volt. Tudom, ezt ön, elmondta. ön ezt elmondta. Nincs nagy jelentősége, de azért mutat valamit ez is. Mindaz, ami október 13-a óta történt, és ami... Önről szól, a tekintetben, mint ami a feldolgozás része, tehát már mint az új vezetés dolgozza fel a múltat, és, és most nem arról az ajtóról beszélek, ami az irodával kivezetett, mert azra talán mégse kéne szavakat említeni. Vagy de, miért? de miért nem? Ne mert ugyan. az rangor aluli. Hát oké, de számoljuk össze, hogy hány médium választotta ugyanazt az utat leszámítva a bliket hogy ezt ez, ez rohadt egyszerű. Ebben önnek, egyszerűbb dolog. Ebben önnek tökéletesen igaza van, de ugye mi azóta személyesen nem találkoztunk fogunk, de telefonon sokszor beszéltünk, tehát azt csak tudják az emberek, és szerintem vannak az ömét én kezdeményeztem, de ennek nincs jelentősége, csak mondom, hogy, hogy, hogy én hogyan viseltetek az iránt, azok iránt a partnerek iránt, akik nem egyszerűen üzleti partnereim voltak mint hogy Baranyi Krisztinára se így tekintek, csak ezt nehéz így egy, ilyen beszélgetésben mind a kettőjük számára nyilvánvalóvá tenni, anélkül, hogy az ember közben normális maradjon. Tehát azon elgondolkodnék az ön helyzetében, mint hogy saját magam helyzetében is elgondolkodom a 444 hú kapcsán, de nem jöttem rá, hogy miközben én kifejezett gesztusokat tettem a 44. javára, tehát uh, újságíró, te, új, újságírói teljesítményeket méltattam, de hát legutóbb a hócipő kapcsán, és amit Acsdani tett, az lehetetlené teszi azt, hogy én. Tehát legegszerű lenne őket nem létezőnek tekinteni, csak hát a tevékenységüknek a következményeivel viszont nekem is szembe kell néznem. Tehát gondolatját bezárva, azon biztos elgondolkodnék az ön helyzetében, hogy ezek az orgánumok önre miért tekintenek úgy, mint akivel egyébként érdemes felmosni a parkettát. Ezt, ezt, ezen érdemes lenne elgondolkodni. Mint hogy a 444 az összes videóját úgy kezdjön el, hogy ööö, és akkor... Ezen... De... Ja, hát... Igen. De hát én perben vagyok a 444.hu. A... De most a többiről beszéltem, hogy vajon a többiek miért tekintenek erre, önre így, azon érdemes. De tehát, nem, nem, ez sem így van. Tehát, nem, nem meg? Biztos vagyok benne, á, az világos, szerintem a hallgatók is tudják, de a, tehát, hogy nem vagyok benne, bizt, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit nem kérdeznek meg. Persze, persze, de hát, Na, okay. de, de de De vannak olyanok, akiket megkérdeznek. Engem se kérdeztek meg, tehát engem is csak a tényfelől érdeklődtek a, a, a részletek nem érdekelték őket. De az Index már például nem vette át. Ez ezzel mit tudok foglalkozni? Hát ez, ez őket minősíti. Jó, csak ön hozta szóba. Ma eljön az ideje. Hát persze, hogy szóba hozom, hát azért ez elég feltűn, nem, hogy a újságírás etikai kódexének a nulladik szabályát nem tartják be akkor Akkor hogy menjünk tovább? És akkor el... miért gondolkodjak velük ezen túlmenően? Hát... Jó, de most itt nem csak arról van szó, hogy az ember hogyan viszonyuljon a sajtóorgánumokhoz, hanem ahhoz, és most a beszélgetés inkább erről szó, hogy az abban leírtak mennyiben felelnek meg a valóságnak. Persze, tehát itt nagyon szívesen. tehát amikor, amikor arról van szó, hogy a 9. kelet vezetésével Ferencváros Facebook oldalát is átvette Baranyi Krisztina a csapata, és érdekes szűrőbeállításokat találtak a profil moderációs felületén. Blokkol szó volt például a mafia, lakásmafia, csaló, tolvaj, lopás, mútyi, botrány és az MSP. Erre az oldal külön posztban számolt be, amit Baranyi is megosztott. Ennek a jelentőségét az ember miben találja? Miért volt ez így? Ha így volt... Talán az egyik legfontosabb elemet nem említették, hogy ez a Facebook oldal meddig működött. Ez szerintem a június közepe végén megállt működni, mert az, az ember, aki ezt működtette, attól megváltunk. És egyébként sem vagyok Facebook hívősőd, kifejezetten ellene vagyok, ami tudom, hogy hiba bizonyos szempontból, de nagyon sok kényelmetlen perctől megszabadít, tehát bizonyos politikai elemek is vannak benne. E, minden esetre az, hogy ezek a szavak oda kerültek, tudom, az én felelősségem, hiszen én jegyeztem akkor meg az önkormányzatot, e, ez nem biztos, hogy helyes volt, bár megnézve az előző három és fél négy évet, amikor minden mondat, ahogy ez az ővel kezdődött a 444-nek, bármelyik hanganyaga, minden írás úgy kezdődött, hogy a lakásműkjeljőről és a parkolási botrányairól elhíresült Ferencváros. Tehát azért ez szerintem egy ide után sok, tehát gombocból is, sok, meg ebből is. Szóba került az, hogy a fradi támogatása az mennyire szerencsés, mennyire nem, mert viszonylag, tehát arról volt szó, hogy más gondolt ön és más gondolt Baranyi Krisztina arról, hogy ez mennyiben az élsport vagy az utánpótlásnak a támogatása az a 70 millió forint, amiről ő egyébként a digisportban beszélt, és amiről ő azt mondta, hogy hát ő ezen könnyen lehetséges, hogy változtat ami egyébként idén Egy 120 sokásos millió sokásos. forint volt, ami ugye az FTC jubileum évfordulója miatt változott. Igen. Sokásos fölöltesség, hiszen nem 70 millióról van szó, de nincs jelentősége, ezekről beszélünk. Nincs különbség a felfogásunkban, pontosabban nem volt. Én is azt mondtam, hogy közpénz csak utánpótlásra lehessen és kelljen és szabad fordítani, tehát ebben nem volt különbség és ennek a, ennek a megítélésében pedig hát az élet hozta a, a magáét. A 120 éves júggyámról tekintettel az idén 120 millió forint volt, és azt gondolom, hogy, hogy szépen és jól lett elköltve, de hát nyilván meg az elszámolási időszaka? a És lehet létezik az, hogy valaki ugyanakkor túlzottnak találta, vagy adott esetben örült volna, hogyha a plakátoknak vagy a fotóknak a hátlapját is az. Tehát az önkormányzat is benne volt a finanszírozásában, és azt nem mondom, hogy annak megfelelően kell táncolni a táncosnak, vagy hegedülnie, ahogy szokták mondani a vendégvizet, akkor annak megfelelően kell játszani a primásnak, de azért szex. Hát igen, de a kiállítás, a kiállítás fontossága, jelentősége, és akkor ilyen szavakat kéne még sokat mondani, az messze fölül volt, és eltörpült mellette az esetleges esztétikai vagy nem tudom 802-ről beszélünk 17 helyszínen. méltatlan erről. Tehát ezt miért hattatan megnyitni ezt a vitát, mert, mert a, a sikere meg hát a sikere meg, ami most is látható még a visszhangja az, az messze fölünk, nem Gegesi Ferenc segítségével 242 szerződés átvizsgálása zajlik. Folyamatosan Barony szerint több mint 20 olyan szerződést találtak eddig, amelyel több 10 millió forint éve értékben szivattyúzta ki közpénzt, ami kárt okozott, ezekről nem mondott többet az ülésen majd később a HVG e, kezdett el tallózni ezek között. Hát nyilván meg lehetne vizsgálni, hogy ez a talózás ez mennyire jogszerű, meg mennyire tartottak, benne nem ez a, lényeges dolog, hanem megint, hát itt, ugye ez, ez, ez a médiapolitizálás. Tehát bedobjuk a jól hangzó mondatokat, erre iszik a vendég, ezt ugye a pontosan jól ismerik, és semmi és különösebb bizonyítékkal, illetve hiányában. Én nagyon szeretném, hogyha a részletes vizsgálatok lennének, és erre utaltam az önnek küldött SMS-be, hogyha ez el fog maradni a következő fél egy évben, bár most Csóti Zsombor karácsonyi csomagjáról még nem is beszél. Az micsoda? Hát tegnap a, mondhatok másik neve. Persze. Te, tegnap a Klub rádióban nagyon kedvesen beígérte a választóinak, békás politikusról képviselőről beszélünk, hogy ő nagyon reméli, hogy a karácsonyi csomagként a feljelentés kötet az oda kerül majd a választóik asztalára. Én is nagyon remélem, csak nem karácsonyi csomagként, tehát jó lenne már konkrét tényeket látni. Mert itt arról van szó, szó, szó, hogy különböző történetek be. vannak, de ezeket nem kísérte feljelentés, és hogy ez jó vagy rosszul tette, most nézőpont lehetséges, hogy a fraj dolgozott, de hogy ezt ugye most én nem kérdeztem meg Baranyi Krisztinától. Hát oké, de most gondoljunk bele, hogy, hogy például a, a, amiről elhíresült leginkább, és talán a nevemet a leginkább besározták, a... Itt van Ferenc előttem egy másodest perc... türelem, csak szeretném olvasni. A sajtóban megjelent, hogy Ferencváros korábbi fideszes vezetése úgy használta kifizető kifizetőhelynek az önkormányzatot, hogy cégekkel és fantomalkalmazottokkal kötött szerződéseket, éves szinten több tízmillió forint ment el névleges feladatokra, mint például a tanácsadás vagy kapcsolattartás a médiával. A Demokratikus Koalíció Ferencvárosi Szervezete Araki Bari Krisztina Ferencvárosi polgármestert, hogy indítsa a vizsgálatot és tegyen feljelentést a Keleti fantomszerződések ügyében, a DK szerint amit Báskai János is innentől kezdve a volt Fideszes polgármester csinált, az illusztráció is lehetne a büntetőtörvénykönyv hűtlen kezeléséről szóló fejezetében. Itt az ideje, hogy legyen következménye a Ferencvárosiok évek óta tartó meglopásának. Csóti Zsombor, önkormányzati képviselője, DK, ezek nem hétköznapi szavak, de azért egyezünk meg, hogy ebben karácsonyi meglepetést én nem olvasok. Hát az a Klub rádióban majd elküldöm két perc, ötven másodperztől lehet hallani. De ki, a... ki, ki fogalmazza ezt karácsonyi meglepetésnek? Hát Soti ezzel akarja meglepni én... a válaszó. Hát, igen, igen, igen. igen. igen. É, oké, csak, csak ugye csak találni, hogy a válaszolok ezekre a fantomszerződésekre, és csak emlékezzünk vissza arra a nevezetes esetre, amikor a Ferencvárosi polgármester Vitollás barátjának ingyen parkolási bérletet biztosított. Hát ezzel aztán körberócsózták egész Magyarországot. Nekem kellett saját magam ellen feljelentést tenni, mert ugye ez nem történt meg, csak jól, jól hangzott. És aztán a másfél éves rendőrségi vizsgálat végén, ahol nekem kétszer kellett tanúskodni arról, hogy mit nem csináltam, bebizonyosodott, hogy ezt a bizonyos ingyenes parkolási szerződést ezt az egyik kollega vitte be a rendszerbe, adta ki a 444-nek, és ebből lett a pulpárlé, és mivel egyébként nem volt használva ez a parkolási bérlet, mert hogy én se tudtam róla, meg a deliklens se tudott róla, ezért a bűncselekmény mármint annak a, bűncselekménye, büntetőjogi felelőssége sem áll meg, aki ezt a galát megcsinálta. Viszont nagyon jól el lehetett hitetni, hogy én adtam ilyen ingyenes parkolási lehetőséget. Na, nagyjából egészében erre lehet számítani, és ezért is fogom megtenni azt, hogy ha ezek a feljelentések elmaradnak, akkor én saját magamat fogom feljelenteni minden egyes fantomszerződés és ebben a sejtetett uh, újság, meg online médiában megjelent hűtlenkezeléset uh, hát kérem szépen. Nem a, ez, ez már maga a bíróság, tényleg. Egyben eh, azt kérdezem, hogy abban a talózásban, amit a HVG végzett, eh, abban bármelyik elem mellett óhajt eh, megszólalni, ez legyen a Ferencvárosi Lokálpatriót Egyesületben Dajs László és feleségének jutott szerep, vagy Beres László feleségé, vagy az OP Karé, vagy Ács Mónikáé, vagy Lanc vagy Oroszki Péteré, vagy pedig e, a vizuális... Nézd, mennyire, mennyire szerencsés bármelyiket is kiválasztani. Kiválaszthatjuk csak azért, mert egy egy régió uh, újságíróról van szó, és ugye emlékezünk csak vissza, hogy milyen egyszerűen is populista módon úszómesterezte le a, a polgármesternő a, a Ferencvaros újság uh, főszerkesztőjét minthogyha a valamikori uh, foglalkozása és egy újság főszerkesztése között lehetne egyenes vonalat húzni, vagy annak arányosságán, vagy minőségében, mi közben nem tudjuk, hogy a 2014 előttről semmit nem tudunk a polgármester életéről, mert valamilyen módon azt titkolja. De visszatérve Sorkenczki-Kornéliáról beszélünk, aki több mint tíz évig volt ennek az újságnak, a Ferencváros újságnak a főszerkesztője. Az a formátum, ami most van, az őtől ered, és ez a szerződés, ami össze száz ezer forintról szólt, ez olvasószerkesztői munkát jelentett, illetve tanácsadást azoknak, akik ezt az újságot próbálták megjelentetni. Nagyon méltatlannak érzem ezt a dolgot. Méltatlannak, és azt is, hogy arra hivatkoztak, és akkor befejezem, arra hivatkoztak, hogy senki nem tudott erről a szerződésről, és senki nem tudott a hölgynek a munkájáról. Ez teljesen méltatlan, mert e-mailek, hát azt most nem tudom, hogy százai, ide de minden számhoz elküldtem a maga megjegyzéseit, és dolgozott rajta is vele. És akkor ezt most egészítsük ki az összes többiről, hogy az akkor az... összes a... többiről ugyanígy nagyon szívesen, és részleteiben elmondanám el, az én véleményem, ha volna, aki megkérdezi, de eddig Félre Jánoson kívül erre nem jött osztatott senki, venni a bátorságot. Akkor maradjunk most ennél az egynél, és vegyük le a többieket arra, ebben a formában, hogy a többiekre, és ha lesznek még újak, akkor ők kérdezzenek rá? Hát de hát 240-ről beszélnek. Persze, én egytől mindre. 24-ről eh, nem 240-ről. Ja, akkor 240-ből 24, hát az De nem, de jól, jól mondani, 242-ből 20-ak, igen. Persze, bármelyiket, bármelyiket, bármikor, és bárkinek. Itt a telefonszámom. Be is mondhatom, most is hívjanak, és bármelyikre válaszolok. Csak, csak tegyék meg a nulladik lépést, hallgattassék meg a másik fél is. A másik féltől meg azt kérném, hogy úgy ródeozzon a hűtlen kezeléssel, hogy, eh, hogy... Köszönöm a rendelkezésre, Állást! Köszönöm szépen, én is! Viszont hallásra! Viszont hallásra. A mai műsorban négy interjút hallottak. Piko András, és Tibor Baronyi Krisztinát és... Bácskai Jánost lesz még idejük telefonálni, hétfőn lesz műsor, most pedig pontosan annyi ideig telefonálhatnak, amíg a Last Train Home szól. 0614890999 és 06 3677 a Figyelek, avamiről. Ne felejtsék! kérdőiv.civiradio.hu Valamint december másodikán este fél 8-tól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Köszönöm. Kisztelte Pialó. A 16 ügyvédi irodával, hogy nem jött szóba a Váska júta. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát ha lesz valanyi kisfinál megüttműködés, ha nem lesz, ez a két hét nagyon -nagyon volt, hogy nagyon-nagyon szomorú volt. nulla egy négy és nulla hét egy egy hat 061-489-0999 és 0636771161 kérdői.civiradio.hu Valamint, hogy másodikán este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokáljában. Jó öreged! Szerintem a nabracsit volt ma a napembele. 06148909999 és 0636771161. Figyelek abba, mire... Nulahat és először. Nulahat és négy másodszor. Falguta József vagyok. Hát, döbbenetesen jó élmény volt, és nagyon-nagyon tisztellek érte, hogy élőben mindenki füle halatára képes voltál egy döntésedet világosan és átláthatóan személyesen elmondani. Minden döntés általában négy szemközt, meg nérintettek bevonásával, mindenki más kizárásával születik. Ez fantasztikus. Szóval, ahogy Baranyi Krisztinával beszéltél, arra gondolok. Köszönöm. Nulle hat egy négy senki többet. Ürege. Jó Ürege Jó csak egy mondat Baranyi Krisztina interjúhoz, vagy reporthoz, nem tudom, jól látja-e. Én azt őrtem le belőle, hogy ő most vívódik, hogy mi, mi jó neki, hogyha önnel tartja a konzultációt, vagy ha nem. Hogy ez mennyire pozitív, vagy nem. nem itt az nem az erről van szó. Igen? Itt arról van szó, hogy az együttműködés szedből, egyébként ugye a Pikóval is beszélgetek. Igen? Én ugye... Nagy valószínűsége egy másik frekvencián fog szolgáltatást teljesíteni, ezt majd az elkövetkezendő időszakban elmondom. Bocsánat, csak egy fél mondat, nem kell, természetesen ezt megtarthatja az inkognitot. Ez a másik frekvencia, ez, ez ételi dolog Igen, Ugye, tervett, a frekvencia nem tud más lenni, uram. E, jó, bocsánat, nagyon jó, köszönöm, e, ennyi elég. És ott hasonló gazdasági konstrukció ha. mellett dolgozom, fizetést nem kapok. Jó, e, most itt és nem is ez a Nem, nem, nem, nem e, csak azt mondom, Mondom, hogy én egyébként arra hangsúlyt fektetek, hogy miközben jogilag és szerintem erkölcsileg sem agályos, szemben mások szerint, akik azt mondják, hogy jogilag rendben van, de erkölcsileg agályos, hogy kik azok, akik egyébként hajlandóak lesznek velem együttműködni, mint ahogy az elkövetkező időben, itt a rádióban is fogok majd toborozni üzleti partnereket, már amennyiben egyébként jelentkezni fognak. Ezt szerettem volna egyértelművé tenni Baranyi Krisztinával, akivel egyébként annyiban megkülönböztetett a helyzet, hogy a 444.hu által kirobbantott valódi vagy ábotránynak, ő az a kiemelt szereplője, akit ezügyben meg tudok szólaltatni, az összes többi szereplő, azok e tekintetben nem főszereplők. Aha, értem. Hát mindenesetre zsert jön várom a én dolgot. Hát én szeretném megmondom őszintén, aztán hát meglátjuk. Szóval... Jó, ja, hát ezzel, igen, ezzel mindannyian így vagyunk. dörö.fialajanaskukat gmail.com Köszönöm a lehetőséget. Viszontanásra. Ádám, te